Jó kívánok! Ma a 2019. január 29-én, kedden 4 perc elmondott reggel 7 óra. Magamat is figyelmeztetem, amikor mondom, hogy ezt az útpálya, vagy nem tudom, pályaút vagy hogy kell mondani matricát, ezt szerezzék be azok, akik egyébként éves matricával rendelkeztek, mert aznak még van a mai nap, a holnapi, meg a holnap utáni. És pénteken már jön a büntetés, hogy olyan útszakaszon közlekednek, ahol. Felnőttem régen 64 vagyok, de még mindig úgy érzem, cirkuszban vagyok. Jön a rezes banga, a legnagyobb dobás, brüsszeli karmester, párizsi trombitás, Londonia a szakszis, svérlány a Fugolás, Heder római a primás, Madridi a kontrás, A fellépők sztárok, a személyzet is pazar, Svájci a pénztáros, de a néni magyar. 061 9, valamint 0636771161, ezen a két telefonszámon érnek el, a mai nagyjából 9 óráig tart. Tegnap egy egészen fantasztikus, nagyon messziről jött ember készült. Nem tudom, hogy ki mit gondol róla. Nagyon szomorú, nagyon messziről jött ember volt. Már-már kilátástalan jövőképet festő, illetőleg egy olyan derűsebb jövőképet festő, amely hát nagyon jövő idejű. Tisztán a füstben. Szexel, droga pénzzel. Altatnak tévével, sörrel, útlevélvel. Indulnom kell, arcomon bamba vigyor. Ellen hamar a meg mert üres a gyomor. Itt szeretném elmondani, hogy holnap nem lesz élő lebonyolítású egy Jancsi, ami nem jelenti azt, hogy a mai ne lenne kísérleti vísor, de az elköszönésnél ma 9 óra tájéken nem a holnapra, hanem a holnap utáni napra fogok utalni, amikor azt mondom, hogy minden nap kísérleti vísor, minden nap utolsó adás. Csúsznak az utak, nagyjából nulla fok van, napközben pozitív tartományban a hőmérséklet, és talán derűségi Budapest fölött. A menedzserek zsebe dagad, Mr. x várnak, ám De a fene volt szemébe, senki sem rül. A tegnapi nagyon messziről jött ember a TAU szabályozással foglalkozott, részint, ahogy azt Gulyás Gergely, Tarlós István és Fekete Péter tegnap előadták, részint Karácsony Gergely Facebookon tett megjegyzéséről szólt a tegnap leginkább. Ez volt a kiindulópont. Ez vagy bármi más, állok rendelkezésükre, hogy beszélgessünk róla. Fél nyolctól Elsimor László, fél kilenctől Nemes Gábor, kilenctől Oszti Jónapot. Oszti Jónapot egyébként egy folytában van, tehát ahhoz nem kell bevárni a kilencet. Túlélni a percet, ez az egy 06148909999 és egy Tegnap a nagyon messziről jött ember keretében elmeséltem a jelenlevőknek, így igen szép száma voltak jelen, hogy miért is nagyon nehéz mostanság kejfejancsit készíteni. Ők előnyben vannak azokkal szemben, akik nem voltak ott. Könnyebb volt elmondani személyesen, mint rádión keresztül. Hát ez nem akar elindulni. Cseréljünk... Örülök, hogy a csendet telefonnal nem szavarják meg, Istenem! Egy dolgot megkérdezek Önöktől, csak úgy ampasszon hát a minimálisan foglalkoztatja Önöket, Interjú készült Oberfrank Pallal, a veszprémi Színház igazgatójával. Ennek egy részletét olvasom fel. Javában zajlanak a Tartif próbái, melynek február 8-án tartják a bemutatóját az előadás rendezője László Szintén a Kosudia Színházi Alkotó állítja színpadra Mára is Andor hallgatni akartam című darabját, amelyet január 27-én láthat a közönség a Veszfrémi Teátrum Nagy Színházában. Tehát tegnap előtt láthatta. Az alkotót ért tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mesterre. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek? Válasz. Egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jól átgondoltam-e a döntésem azok az emberek, akik fontosak számára, illetve a fenntartó a városvezetés is támogatásukról biztosítottak. Ugyan egyre előrébb haladunk a próba folyamatban és együtt dolgozunk az előadáson, még inkább megerősüdik bennem az érzés, hogy minden szempontból jó döntést hoztam, és emberleg is azt gondolom, hogy nem tehetünk másképp. Az internet világa a mai durvuló hang nem. Sok embert ránt le a pokolba, bárki bárkit kiméletlet tönkre tehet. Ezért fokozott a felelősségünk abban is, hogy megtaláljuk, a másikat kezet nyújtsunk, és fölömeljük egymást. Mindenki hordoz sebeket, és mindjárt Isten gyermekei vagyunk, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyébként is Sándor hallgatni akartam című monodrámájának főszereplője, ugye egy monodrámának egy főszereplője van, az a Hegedűs D. Géza, akinek a színházából, mármint az anyaszínházából Marton Lászlót kitiltották. A régi Hegedűs én még folytattam beszélgetést G a dihotómiát, hogy oldja föl. A mostani hegedűs dégeizához azért nem fordulok, miközben barát érzelmeim. Hát mondanám, hogy változatlanok, de hát ez mondjuk ebben a formában túlzás. Mert amikor felhívtam őt még a vixinházi martonügy kapcsán, akkor kedvesen arra próbált rávenni engem, hogy beszélgessünk valami másról. Miután azt kihagytuk, én egy következő lépcsőf lépcsőfokra nem lépek. De önöket szívesen meghallgatom a tekintetben, hogy mi a frászkunyó ez? 061 0999 és 06 Én nem mondom, hogy a csönd, amíg valaki nem telefonál az ne feszélyezze önöket, mert nincs ilyen kedvem. Feszélyezze önöket, vagy csináljanak, amit akarnak. 061 0999 és 06 Öröm, ennyi gondolkodó, jó érzésű, hallgatag emberrel együtt lenni. Jó reggelt! Jó reggelt, fia Laura. Nem mutatkozom be, de tanítottam Oberfrank Palit. És egy nagyon rendes, szorgalmas gyerek volt. Halló! Halló! Folytassam? Tudom is, Na következő, tehát én azt hiszem, hogy a színházi szakmában nagyon nehéz a, az alkalmazkodás, és ezért. Hát bárhol máshol. Igen, de hát a rádió szakma is, hát a, ha csak az ön pálya pályafutás... Igen, hát igen. Esetleg valaki más, aki nem akar bemutatkozni, de tanított valakit. Végülis az elhangzott mondandó súlyos bizonyíték ahhoz, hogy az ember rájön arra, hogy a történet elmondója miért is nem mutatkozott be, hiszen olyan részleteket árult el, mint amilyen mélyen behatolta a rendszerbe az etikus hacker, aki most aztán az ügyészség révén nyög is Mátyás búshadat csak hogy egyik szavamat a másikban ne ölcsöm. A fókuszra ne számítsanak, mert ő most siel, bár amilyen elmebeteg, ő és idején is képes hallgatni a kejfejlancsit, de hát, ha még annyira elmebeteg. Más elmebetegekhez fordulnék, akik tanítottak, nem tanítottak, nem tudom, kik vannak most jelen az osztályból. Itt fűtés nincs az osztályban, meg nincs világítás, nem látom a gyerekeket. Arra ne hivatkozzanak, hogy nem tudják a telefonszámot, 061-489-0999, valamint 0630 Nem tudom, egyáltalán van, amit értői rajta, de én nem értem, elolvaszolom, mit lehet erről az etikus szegkeről. Ő, ő mit is tett, miért, miért most feljelentették? Hát azt tette, hogy felhívta a Telekom figyelmét egy olyan résre, amelyet egyébként valaki ellenséges célból is használhatott volna. De nem, de nem elég... használta föl semmire. Nem használta fel semmére, az ő bűne az, hogy felhívta a figyelmet, kicsit fiala van benne, felhívta a figyelmet a, felhívja, felhívta a, figyelmet a telekomnak, hogy ott van egy rés, majd eltelt egy kis idő, és, és olyan volt, mint a fiala, arra gondolt, hogy most megnézi, hogy egyébként elhárította -e a telekom a hibát, és azt tapasztalta, hogy nem. Nos, nos, ezt a második lépését már az ügyészség nem tolerálta, hozzáteszem, hogy a telekom se tolerálta, és jól fel akkor, akkor jól értem én, hogy nem értem. Azt mondja az ügyészség uh, hihetetlen indoklásában, hogy uh, ez a társadalmra a veszélyességét már olyan mértékben is viszont kívánom, hogy nem lehet Az hogy szólt, hogy gond van? Nem, az, hogy utána még egyszer bement, és olyan embereknek, meg olyan izé tárhelyhez jutott hozzá, hogy most tudhatná azt, hogy neked... De nem csinált vele semmit. Nem csinált semmit, de akár csinálhatott volna. Ha a kormányzati valamelyik portalt, jajjaj, ez nem jó ilyet mondani, hogy ne jutok egy rendszerbe, nem csinálok vele semmit, nem is szólok senkinek, nem teszem nyílt közdése, de az, hogy, me, az hogy, hogy nem is feltörte, hanem egyébként csak, ugye... De Gintze, miért bonyolítod a történetet, hogy olyan verzió valami nem történt? Ez történt, és ez elnyerte méltó jutalmát Magyarországon. Ez egyébként az Amerikai Egyesült Államokban, hogyan nyerte volna el méltó jutalmát, nem tudjuk, de még ott van a bíró, vagy bírónő, aki dönthet úgy, sok szeretettel köszöntjük Bíró Mariannát az Indexnél, eh, hogy eh, még dönthet úgy, hogy az ügyészségnek izé fityis mutat. Milyen régen mondtam azt, hogy fityis mutat? De mintha letértünk volna a Westfri Úgy ennek a történetnek a révén mondhatjuk azt eh, Siringárpádnénak, hogy hát eh, a Mito az halott. Egyébként nem is nagyon élt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Horváth Péter! Hát kettőt mondjak, az egyik az, hogy a Fokusz igenis hallgat téged most is, mert tegnap engem föl is hívott azután, hogy ilyen föl talált téged, úgyhogy hallgat, hál' istennek örül, olyan, mint én, én is hallgatlak mindig. A másik pedig, ami most neked nem fog tetszeni, amit mondok, egy másfél héttel fölhívtam Frank párt telefonon, beszéltem is felesőt, esődt nagyon kedvesen vissza is hívott utána, és megkértem, hogy hozom már nekem ide föl, ha úgyis jön föl Pestre egy plakátot a és én kiraklám voltam boltomnál, hogy onnan hívdessem, hogy Martó László rendez és megírta, hogy hoz is, szerintem napokon belül itt is lesz. Úgyhogy a dárti, alójáróban meg lehet majd nézni, hogy a tártűföd hol játszik. Hát én értem, most már csak az a kérdés, hogyha te egyékenyen egy árultál volna a Lászlóval, beleértve, vagy megnézheted volna azt a szervét, amit az ember egyébként köznyilvános helyeken általában szokott, pisilésnél szokott elővenni, és lány lennél, de fiúként is abuzálhatnak, hogy akkor egyébként ez a történet hogyan és miképpen két eset van. Vagy a lelkiismeret hangja szólalt meg Oberfrank Frank Pálból, a nemzeti lelkiismeretén, mert ő abban a helyzetben van, hogy megbocsájthat valakinek, aminek egyébként a nép nem feltétele, vagy egyébként semmit nem követett el. Martól László, fogalmunk sincs, hogy ezt ennyi Nikkü miért tiltotta ki az anyaszínházából, és most egy olyan amnestiát kapott, ami semmi szüksége nem volt, hiszen aki nem követel semmit, annak amnestiára sincs szüksége. Hogy aztán miért Veszprémben tért vissza, és miért nem Kiskófél egyházán, valószínűleg azért, mert ott nincs színház. Jó leggett! Jó reggőd, kívánok! Két biztos, hogy még jobban ki fog bontozni ez a kérdés. Két dologra hívnám fel a figyelmet, ami nekem szenet szólt. Az egyik a a riporteri kérdés. Szerintem az is megér egy beszélgetést. Tehát ez egy annyira... Melyik riporteri kérdés a sok közül? A, amit, amit az Oberflanknak föltettek. Tehát ahogyan rákérdezett a riporter. Ez egy érdekes mondat, hogyha nem tudom, hogyha még emlékszik rá többi Uh, hallgató, tehát uh, egy ennyire, uh, ennyire tartalmaz. Én, én, én nem nyomtattam ki a kérdést. Ja nem, de felolvastam. De ahogy nem igaz. De felolvastam, igen. Felolvasta, igen. Jó, tehát Veszpré hát, dolgom... megbocsájtott, így aztán az Oberfranknak már nem volt más módja, csak engedett ennek. Mi volt a véleménye é... a városban élőknek? Ki nem szokalja ez le? Halló. Itt vagyok. Ja igen, és a másik pedig az, hogy Magának az oberfán, tehát ő magát ez a minősíti, de, de azért én nagyon sajnálom a volt, hogy nincs egy igazi jó barátja, aki ilyenkor azt mondja, hogy te laci, ezt most már hagy, hagyd abba. Tehát nincs neki egy olyan barátja, aki ezt megmondhatja neki. Egyrészt biztos, egy hogy De nem Szerintem a történetnek nem ez a lényeg. A történetnek az a lényege, hogy Marton Lászlót annak idején elég sokan kapacitálták, hogy szólaljon már meg. Marton László hallgatott, és megkaptam méltó jutalmát. Visszatérhetett. Ki tudja, ha akkor beszélt volna, akkor mi lett volna? ez a tau pedig, amit politikai alapon döntöttek el, drága barátaim. Nehéz ebben a városban a közéletben szabályosan közlekedni, amikor naponta átírják a szabályokat. Valamelyik Lajos azt mondta, hogy az állam én vagyok, ezt mi itt felülmúljuk, mert az osztályfőnök elmondja minden reggel, hogy mi a szabály. A szabály az most ő. Minden nap 24 órakor lejár, és nulla óra, egy perckor új szabályok lesznek, erről aztán vagy önöket, vagy sem, így aztán, ha véletlenül szabályt vétenének, mert kedden a hétfői szabályokat követik, akkor magukra vessenek, mert kedden a keddi szabályokat kell követni, szerdán pedig a szerdait. És miután ez a fajta létezési mód sokkal jobb, vagy sokaknak sokkal jobban tetszik, mint egyébként az, hogy a pirosnál megállunk, így aztán közlekedünk minden felé, össze-vissza, lesz, ami lesz. Szabad ország, szabad szapanozni. 6 perc múlva lesz fél 8. Azért eljön az a drámai pillanatot az árbózkosárban, amikor az ember mindenfélét lát, de azt mondja, ki nem szaharja le végül is. Ha tudják, jó, ha nem tudják, lehet, hogy még jobb. 061 99 és 06 61 Milyen könnyű lehet Hegedűs Játszani Veszprémben és Budapesten. Ezt a darabot mi nem a big színház mutatja be? Mit tud Veszprém népe, amit mi nem tudunk? Vagy amit én nem tudok? Az internetvilága a mai durvuló hang nem sok embert ránt le felelőtlenül Bárki bármit kíméletlen ki, kiméletlent azért fokozott a felelősségünk abban is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk és fölemeljük egymást. Most már csak az a kérdés, hogy akit lerántottak, miért rántottak le? De erről nem beszél Oberfrank, akinek a plakátja rövidesen kint lesz, mármint az a vezetett színház egyik műsorán a plakátja kint lesz Horváth Péter ablakában, a plakában kirakatában, megfelelő része alahuzandó. Mondja, drága a Még annyi, hogy a Még annyi, egyszer elég. Tehát egyszer elég. Jóból is megártasok. Drága barátaim, valaki, aki meg akar szólalni? Ha Marton nem követett el semmit, akkor Budapesten miért nem kapja meg azt az amnestiát és rehabilitációt, amit Veszprémben megkap? Vagy az ember Veszprémben kezdi a rehabilitációt, aminek a vége Budapesten lesz? Úgy gondolkodjanak el lányaik és fiai kapcsolat, hogy ez egy fontos kérdése vagy sem. És azt követően azért óvattal azzal kapcsolatban, hogy kinek a szákát, nekinek a szálkánét. Csak úgy halkan mondom. Nagyjából elérkeztünk a nekem tök mindegy fázisába. Hát nagyjából ezt mutatta, és ezt vetítette az égre tegnap. Tragikomikusan a nagyon messzire jöttem be. 061489099 és 7 7 1, 1, 1 Kettő perc múlva lesz főennyel, tehát hogy nagyon sok idő már nincs. vigyázatok a strázsán, Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, Emlékek elmúlt nyarakon Flórenc-nyalás összekeverten, Búcsúszható őszi emlékei, A hajnali párás, díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, Kik meg nem hallhatnak soha.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 Van itt házi feladat rendesen, de tegnap volt egy nagyon messziről jött ember, ez egy tóksó, ahol beszélgetek emberekkel, pontosabban de beszélgetünk, három nagyon messziről jött ember is van, egy ember, három énje, ha tetszik, a Bakács Tibor az egyik, a másik a Filipov, a harmadik, én vagyok, a nézők az a tudattal jönnek, el oda nagyjából 70 ember volt tegnap, hogy bármikor kaphatnak egy mikrofont a kezükbe, és meg kell nyilvánulni, egy nagyon tanulságos, és például szomorú hangulatú Este volt. Három dologról szeretnék veled beszélgetni, ha tetszik, négy. A hazai közélete jellemző, hogy egy fontos filmes szakember, akinek itt most nem lesz nevedet, tegnap még volt, azt kérdezte tőlem, hogy meg fogom-e kérdezni az Elsimonttól, hogy mi a helyzet a magyar film alapnál, amire valószínűleg az Elsimont azt fogja mondani, de hát még el se temették, már az utódlásáról beszélnek, de ezt kérdezte a filmes szakember, én nagyjából arra számítok, amit elmondtam, tehát meg se kell már szólalnod, meg, megadom a te válaszaidat is, de az a kérdésem, hogy tudsz. Jól, szokás szerint jól érzik el a dolgokat, tényleg nem mondanék mást, Piter tökör a temetése, és utána, mikor ez megtörténik, írőtisztelt elbucsúznak tőle a barátai, a tisztelői, Én dolgom, hiszen egy kormánybiztos a miniszterelnök, illetve a kormány nevez ki. És itt véget is élt a beszélgetés. szem nem elérhető. Most elérhető. Vajon mi történt? Kicseng. jelen. Mi történt? Ugye az embernek a fülén is bőr van, Igen. és mert ember előfordul, hogy az okostelefonnál a, valamit olyan módon nyomok meg, hogy nem akarom megnyomni, és uh, átállítottam én magamságát, hogy hogyan repülzem módra. <síns> <síns> Közben folyamatosan beszéltem. Az a legjobb, az a legjobb, az ebben csak észrevesz, hogy senki sincs a túloldalon, de el kell, hogy mondjam, hogy egy fantasztikus műsort csináltam, amivel a 46 lettem, és nagyon büszke vagyok magamra az ATV-ben múlt hét pénteken, de ennél sokkal érdekesebb volt, de most gyakorlatilag magamat alázom, hogy amikor kiszálltam az autóból, akkor valamit megnyomtam a telefonon, de ne kérdezz, hogy mit, mert azóta se kerestem meg ezt a gombot, de onnantól kezdve én azt se tudtam, hogy van ilyen funkciója. Olyan telefonná vált, amilyen egyébként a vakuknak kell. Bármilyen gombot megnyomtam, megszólalt a telefonom. Azt mondta, jó napot kívánok. Jó, ezt nem mondta. Ha kétszer megnyomja, akkor nem tudom. El Simonnal fog beszélni. A háromszor, a jó istennel. És próbáltam kikapcsolni, de nem ment. Ugye mondták, hogy kapcsoljam ki a telefont. Kikapcsoltam a telefont, de ugyanebben az üzemmódban jött vissza. Állandóan beszélt. Bármilyen gombot megnyomtam, akkor beszélt. Én meg mondtam neki, hogy ne beszéljél hanem menjél vissza, de a, menü, a menüig nem jutottam el. Tehát ott odaadtam egy operatőrnek, aki fant ne, ne kérdez, hogy hogyan, mert fogalmas nincs, hogy hogyan feltörte ezt a beszédes ényét a telefonomnak, és visszaállította az eredeti funkcióra, de ebben az átmeneti időszakban, amíg beszélt hozzám, de egyáltalán nem tudtam használni, rájöttem arra, hogy egy, egy fékevesztett fenevadat hordok a zsebemben. Mindom. Nagyon jó, és az előbb eddig hallottál. Az, ed az előbb, ad addig jutottunk, hogy, hogy te is ott leszel. Egyébként az ember hogyan nyer egy ilyen remek hívást, Mert ugye ez nem sajtónyilvános esemény. Én azt nem tudom, hogy hogyan történnek, hogy a Nemzetörösségültözőt elrendezi az állami ügyültetéseket, de... meg az állami temetőseket. Én... <hállal> Dolgozik benned a frajt. Igen, igen, igen. Amíg reggel van látni. Reggel van. jobban dolgozik a Freud, mint este, igen? Igen. Én még nem hallottam a Eurókörben, hogy egy temetés zárt körületben. Tehát egy temetésre bárki oda mehet. De itt, hát jó, a, a sajtó nem, nem mehet. Vagy mehet, de nem dolgozhat. Tehát nem sajtó nyilvános. Hát én nem, én nem tudom neked megmondani. Hát én még nem láttam, hogy egy embert, aki oda akar menni, valakinek a temetésére... Hogy, hogy tényleg felfajtson, hogy egy világot elhelyezze, az, az bárki is elküldte volna. Tehát én még érő nem hallottam és nem láttam. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy te ottnak, azt, hogy a temetésre, e, senki nem fogja megkérdezni, mit keresel ott. Nem fog elmenni, mert, mert ne, nem mondom, is ismertem Endi Vajnát. Is. Er er er mondom. Fontoskodás lenne a részemről. Tehát amíg a kormányi okay. elmentem volna, meg kíváncsi voltam, egy temetése kíváncsi lenne, ez egy Déri Tibor novella. Igen, csak nem a, nem a kíváncsiság. Nagyon érdekes dolog szerintem, hogy amikor volna a temetés, az mit jelent. Hát vannak olyan helyzetek, amikor az ember, tényleg azért, hogy valakinek a temetésére megtisztelte, Mert sok, sokat adott neki, mondjuk egy író írómunkássága, egy művészmunkássága, és nem feltétlenül is, felt a személyesen. Én például... De jó beszélsz, én, egy producerről ugyanezt nem feltétlenül élet Én például soha életemben nem találkoztam személyesen kertészülével, így ott az élet. De elmentem a temetésére, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ott, ott van a helyem, mint irodalmának, mint kulturpolitikusnak ott, ott van a helyem a, a temetésén. Tehát ez... ez jó. De én egyébként, egyébként csurkotemetésen is ott voltam. Csak azért mondom, hogy, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy emögött bármiféle egyik vagy másik adott politikai túlihegés van. Én anyukám és apukám temetésén sem voltam ott, mind a kettő ott vannak nálam egy edényben, valahit valamit kéne kezdőnöm velük. Hát ebben nem tudok társadni, a, a, a Ez, rádió nyilvánosságon Ezt, ezt, ezt meg tudom érteni. Figyelj, kezdjük egy lényegtelen ebbe, már mármint a folytatást kezdjük. Um, nekem értenem kéne azt, hogy az Uber Frank hogyan bocsájtott meg annak a Marton Lászlónak, aki egyébként a szöveg szerint nem is követett el semmit, hanem az internet volt velek egyetlen, így aztán megbocsájtani se kell neki. Olvassam a szöveget, vagy nincs rá szükséged? Javában zajlanak a tártűz próbái, ez a kultúra.hu, amelynek február 8-án tartják a bemutatóját. Az előadás rendezője Martó László. Szintén a Kosudia színházi alkotó állítja a színpadra, mára is hallgatni akartam című darabját, amelyet január 27-én láthatott a közönség a veszprémi Teátrum nagyszínházában. Az Az alkotótér tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere. Mit volt erről a véleménye a városban élőknek? Ez önmagában egy jó kérdés. Ne? Tehát, hogy neki mi a vélemény a városot megszondásznak. Na, de nem kell kommentát fűzni hozzá a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 van is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk és fölemeljük egymást. Mindenki hordoz sebeket, és minnyáján Isten gyermekei vagyunk, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szép. Mi ja? a kérdés? Nincs kérdés. Miért? Ja. Figyelj, az igazság, hogy. hogy uh, nem gondolom, nekem mindenkinek foglalkoznom. Tudom, még foglalkoztatnak engem. Például nagyon foglalkoztat ennek az adi százas. Uh, az de... is itt van, az is itt van, itt van a beszéded, ne aggódj. De... Nagyon foglalkoztatók, nem csak az, az élet egy pár dolognak. Például megkérdezném egyszer már a galdi hogy hogy lehet az, hogy egy jobbodali fideszes osztályosi képviselőt azt ilyen szinten bolykottálnak, hogy gyakorlatilag az MPI hír lehozásán kívül az világon semmi, semmilyen jelentőséget nem tudod, a hivatalos állami megemlékezésnek. Tehát, hogy az egyik cikkben csak azt írják fel, hogy Radna fog Fogadási Katalin mondott köszöntőt a sírnál, és hogy, hogy, hogy első van pedig koszorú helyezett el. Hát de ne úgy, de nem is érti már az ember, hogy mi történik a magyar sajtóban. Áll, a, jó, meg, okay. meg, meg, meg lehet, meg, meg lehet. Azt de érdez, már el nekem, érdez, valószínűleg megmondta Jédi csottó telefonszáma. Mi? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ne is folytasd ezt. Másrészt nagyon érdekelne az, hogy tényleg komolyan gondolják, illetve történetek kritikusok azt hogy arról írnak Adi Százt, Valárnak, századik évfődője kapcsán, hogy a jobb oldalnak, meg a jellegyik kormánypártoknak micsoda frusztrációik vannak Adival kapcsolatos, és ezért nem mennek Adival foglalkozni. Hát olvassák meg akkor azt, amit én elmondtam a, a temetésen. Harmadrészt harmad tényleg Tóth Bertalan arról értekezik, hogy Adi politisztikát kéne olvasni, és hogy mennyire aktuális. Én ebből azt szültem le, hogy az MSZ-oszívisi képviselője Életében nem olvasott el három publicisztikát adjanak, és fogalma nincs, hogy minden adik a publicisztikája, de hogy nem a kirekesztés elleni tiltakozásról, meg nem a zsidók elleni kirekesztésnek az elítéléséről, meg a Magyarországra való elvándorlásról, meg ilyenekről, tehát, hogy, hogy egyszerűen egy ilyen bővetes, nagy teredelmű publicisztikai munkásság, aminek egy jó része egyébként semmiképpen sem állja ki az időnek a próbáját, mert azért ezt, és ezt a költészetének egy részén el tudjuk mondani, nem én mondom, Kosztolány írta veretes dolgozatot, aki elismerte azt, hogy Adi a legnagyobb magyar költő, fantasztikus és zseniális versei vannak, aki megkerülhetetlen, szerintem is a 20. százalék legnagyobb ö, ö, alkotója, de egyébként egy rakás olyan komoly stilisztikai hibák vannak, meg olyan, olyan felületes, hogy, hogy igazándorból, azt nem fogja az utókor forgatni és elővenni. De ez nem is baj. Szóval, hogy Tordbertalan MSZP és Osztízi képviselő komolyan gondolja azt, hogy a halálának századik évfolyamán aktárpolitikai üzeneteket próbál uh, fariccsálni az által valószínűleg nem olvasott Adiprobútisztikákból. Hát csak azt kell megnézni, hogy Adinál miképpen változik a TISZA kép, hogy miképpen így 1901-ben, 1903-ban, még többször is TISZA Istvánról, akiben a legnagyobb formátum, magyar politikus látja, hogyan támadja meg aztán a Tiszát 1912-ben, versben is és publicisztikában, is, és hogyan omlít össze Adi Tisza halálakor, tehát hogy a Tisza gyilkossága az, az valójában Adiból azt látja ki, hogy végünk van, mindennek vége van, tehát hogy, hogy, hogy ez egy mennyire összetett ö, probléma, mennyire összetett gondolkodóról van szó, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt ilyen felületesen és felszínesen és ilyen aktuálpolitiká áthalásokkal fölvértezve halálosan bűn előadni a halálának a százaléké foglalkozni, hogy ezt előadta a De mondok neked mást. Most olvastam el Sajn Gábor üldögtörténésnek az idását a HBG-ben. Ma reggel olvastam el. Ahol gerül András ki arról, hogy hogy most antiszemita volt, vagy nem volt antiszemita. Fölolvasott egy bekezdést? Ha gondolod. Hát figyelj, ez, ez egyszerűen ez egyszerűen fölfoghatatlan. Szent Gábor a következőket írja. A háború idején füst tudomást szerez a gázkamrák létezéséről. Ekkoriban írja azt, amit Gerő is kiemel a monográfiában, mert ugye arról van szó, hogy Gerő András írt-írt Szent Gábor monográfiájáról, és azt állítja Gerő, hogy Sheng eltagadja füstnek az antiszemitizmusát. Mert ez egyébként füst antiszemita volt. Szóval ekkoriban írja azt, Gerő, írja azt Füstminán, amit Gerő is kiemel a monográfiából idézett. Ez füstminárnak Füst a szavait. Érdekes, hogy lehetséges, hogy vannak kis növénykék is a réten. Ezek mindenféle praktikával léteznek biztosan. Íme zsidók így kellett ügyeskednetek a gettóban, kereskednek, mert hát cégyet kereskedni, ahol maradt egy kis életlehetőség, oda gyorsan becsepésznetek magatokat. De most ez is lehet, ezt is lehetetlenítették a németek. Meg kell tehát szünnetek, valószínűleg pusztult el a világon, nem csak ti. De azt mondom, ilyen szenvedések árán kár megőrizni ezt a hibrid karaktert, és külön, különállás által állandó célponttuk kínálkozni az emberi állatiasságban asságban. vége. És akkor, ugye, én értem azt, amit, amit ír a, a, a sej. Értem azt, hogy ebben valójában van van uh, egy olyan, mondjuk, hogy egy olyan szín, egy olyan tónus, ami tulajdonképpen uh, ironiának is tekinthető. Tehát hogy valójában ez nem antisemita beszéd, hanem, hanem, hanem ez, gyakorlatilag, uh, ez, ez gyakorlatilag egyfajta kritikája, egy ilyen megkeseldett, önironikus, mérhetetlenül csalódottságot kifejező kritikája, Mindenek, ami történt. De a Fisminán napjának az egészét nézzük, és azt nézzük, hogy valójában Fisminán miképpen nyilvánult meg a 20-as évektől kezdve egészen a 40-es évek közepéig a Magyarország zsidóságról, tulajdonképpen megtagadva saját ö, ö, gyökereit is, hogy valójában mégiscsak katolicizált, még hogyha nyilvánvalóan az is benne volt a katolicizálásában, hogy, meg, hogy valamilyen módon mert a saját magát, akkor nem lehet azzal elkenni a dolgokat, a sen részéről, hogy, hogy, hogy ez egyébként nem a nyilvánosságnak szánt napló volt. Hát most akkor az antiszemitizmusnak az az egyik kritériuma, hogy, hogy valaki nyilvánosan teszi, vagy nem nyilvánossan teszi ami csolok kettős mércse ez erre nem fog tudni valaki vál... az hiszem össze porhúban Valentin is meg kell volna védeni este mert Hóman Bálin zsidókat mentett. Én ezt értem, Laci, de azt is hogy most eljutottunk tényleg oda, hogy azt mondtad, hogy mi a kérdés, én nem mondtam semmit, elindultunk Aditól, hogy erről nem írt a magyar idők, amit te mondtál a sírnál, eljutottunk Szent Gáborig, és most már Hóman Bálinnál tartunk, miközben én azt kérdeztem tőled, hogy mi a véleményed Martó László reaktiválásáról vesz, de azért lásd be, ez egy elég széles ív után... De... Őre tanulok, János. Te szoktál vezetni a műsorodat? Olyan lógást... Rendben, rendben, rendben van, csak szeretném rögzíteni az utókor számára, hogy uh, Elsimó László kedden reggel a szokásos reggeli beszélgetésében nem tartotta fontosnak kommentálni azt, hogy egyébként a Tartyűv próbálja, és mára is ándor hallgatni akartam című darabját. Semmit, nem most mit mondjak Semmit, te, de te, most tényleg tudom már... Ez a probléma... Csak arra gondoltam, tudod, Hegedűs Gézát megkérdeztem, akkor nekünk valamikor jó viszonyunk volt, amikor a Vixinházban történt mindaz a Martonnal, ami történt, hogy akkor akar -e erről beszélni, és nagyjából most... Nem fog személyeskedni, azt érezt, érzékeltette, hogy nem. Most viszont Veszprémben ennek a Monodrámának az egyik főszereplője, és csak azért nem a másik, mert a monodrábában általában nem szokott több szereplő lenni. A régi fi alajános fölhívna hegedüst e, gézet hogy vajon mi változott, ha változott egyáltalán. Nem teszem, ezáltal mind a ketten e, jobban leszünk, kapcsolatunkról nehéz beszélni, a villamosan összeakadunk, jó, beszélgetünk, de az a Hegedűsdé, d akinek fel lehetett tenni kérdéseket, ma már nem létezik számomra. Látszól, hogy nincsen közel mindennek ahhoz, amit elmondtam, de igenis van közel, mert például a, a, a füstminál antiszemitizmusáról elindult vita az éppen arról szól, hogy a tehetség és az az lehetett életmű, az a az, életmű, az, fölmenti el az embert az egyéb gyarlóságai alól. Ugyanez a kérdés adinális, az én írásom is erről szól bizonyos értelemben, hogy mi az, ami megbocságtató egy alkotónak, és mi az, ami nem. Mi az, ami figyelmen kívül és mi az, ami nem. Hogy az embernek a személyét állítjuk példaként, a többi ember számára az élet útját állítjuk példaként, vagy az élet művéből merítünk elő. És hogyha a az antiszemitizmus az ára tehető, hogyha Adinak az alkoholizmusa és az életformája az ára tehető, akkor, akkor milyen ellenbe martól László? Tehát érted? Ez, nem értem, ez... de tudomásul nem, csak, csak ez a kérdés. Jó, akkor ezt majd számtól fel fogom vetni, amiket, de akkor tud Bertalan is lehet, hogy alkotott akkorát a politikában, ami által bonthatója a hülyeségeket, mint amit te így... Bocsánat, de nem a hülyeség, most nem arról beszélünk. Az a kérdés, hogy Marton László egyébként jó rendező, -e. Marton László jó műveket, Marton Lászlónak jó műveket köszönheti a Magyar Színház történet. És én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, hogy Marton László megbocsáthatatlan dolgokat követette el ö, fiatal hölgyekkel szemben, én nem tudom mi az igazság, de ha az az igazság, hogy a sajtóban lejött, akkor azt kell mondjam, De akkor, miért, akkor miért, miért, miért rakták ki a végszínházból? Ezt kérdez meg tőlük. Jó, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy nekem értenem kéne mindazt, ami a tau környékén történik? Ja, Isten, mindig ez a Hát ne arra, hogy most aztán tényleg van miről beszélni. Egyszerűen csak téve egy beszélgetést. Van itt egy államtitkár. Én meg mindig győsen kertem. Én ezt értem, de az államtitkárral SMS-ezni szoktam, és Brajer Péter műsorában a hajnaltályt, vagy nem tudom, mi a címe, látom őt kedvesen elbeszélgetni. Engem olyan nagyon nem zavar, Fekete Péter továbbra is a szívem csüske, de az ember hozott anyaggal dolgozik, és a hozott anyag most te vagy. Szóval szeretném tőled megkérdezni, hogy milyen az, amikor politikai megállapodás jön létre, és szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz ezentúl a Kressz politikai megállapodás része, mert abban az esetben eladom az autómat. Én azt kell, egy mondjam neked, hogy, hogy Talós István remekül képviselte ebben a kérdésben, is a főváros és a fővárosi főváros, ebbekért. Az a három és fél forint, amiben megegyeztek a kormányjal, az, az bőven több, mint amit az elmúlt évben a Fővárosi Színházak TAU tími igénybe vettek, tehát magyarul forrás növekedést tölött a Fővárosi Színházak számára. Én elmondtam már, nem tudom, az alatt mindenhol, hogy nem kell idegeskedni, Máté Gábornak és Erzsonyi Enikőnek, meg a többieknek meg Szirtes Tamásnak, a kiváló Budapesti színházigazgatóknak, mert egyébként a, a, a színházaik biztos, hogy a én ezt értem, rá. de eddig volt egy, egy szabályozás, szabályozás, most pedig van Tarlós István, én Tarlós Istvánra nem tudok úgy, lát, úgy nézni, mint egy paragrafusra. Ja, bocsánat, ebből nem következik az, hogy ezt a három és egybe odaadja a kormány a fővárosnak, és ő majd valamilyen módon elosztja. Ha nem ez következik. Azt következik, hogy a hár, 37 és fél forintból. 3,5 fél milliárdot garantáltan a fővárosi intézmények között fog szétosztani a minisztérium szakmai szempontok alapján. Tehát szerintem ez egy nagyon emberevő megállapodás. Ebben mind a főváros, mind a fővárosi intézmények érdekei és szempontjai érvényesültek, mind pedig a kormánynak a Oké, okay, És mindazok, a, a, akik nem kőszínház, azok miért tudják majd két hét múlva azt meg, hogy hogyan pályázhatnak, és talán két hét múlva azt is, hogy mi a válasz? Köszönöm. Annyiszor elmondtam, hogy egyáltalán nem vagyunk megcsúszva. Mint ilyen rendelkezésre 37 milliárd forint. Tudomásom szerint a miniszter úr múlt héten aláírta azt a felosztási javaslatot, amit Fekete Péter lehetett az asztalra, és ez a felosztási javaslat egyébként a kőszínezi struktúrán kívül működő színházak számára is forrást és lehetőséget biztosít, ezért én igazán nem látom a problémát. Nyilvánvalóan lesz nem a önök, akik ki fognak akarni, Jó, de azért, azért az szeretném a tudná, szeretném a a tudná hogy Taló István közölt, hogy a főváros illető három és összeget fel a felosztására szóló javaslat, javaslatot humán helyettesével fogják elkészíteni a színházigazgatók véleménye alapján. Tehát azért mégiscsak úgy kell nézni Tarlós Istvánra a főváros tekintve, mint ahogy Orbán Viktorra nézünk az országot tekintve. Tehát azt mondta Tarlós István, hogy megegyezett a miniszterelnökkel, és egy megállapodás egyik lényeges pontja, hogy ezt a várost én vezethetem, és ha ezt a várost ő vezetheti, akkor onnantól kezdve olyan jogok is megilletik, amit a, amik a korábbi főpolgármestereket nem illették meg. János, hát mi a baj azzal, hogy Tarlós István meg Szalai Bobrúcskalászánra javaslatot tesznek a minisztériumnak? Hát nagyon helyes. Hát a, nagyon helyes az, hogy ezt a javaslatot úgy akarja megfogalmazni, hogy Tarlós István hogy a, a budapesti színházigazatok véleményét kikéri, akkor még különösen is e, tud érvényesülni a szakmaiság, és ugye ezek félrembevételével hozzamak a szakmai döntését a minisztérium, akkor majd remélhetőleg nem fognak engem keresztül feszíteni az ATV-be, és azt számon kérni, hogy akkor most van-e szakmaiság, vagy nincsen szakmaiság. Ennyit tudok mondani. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Én ezt értem, csak azt szeretném neked mondani, hogy akkor ebben nem értünk egyet. De mivel nem értünk egyet, János? Hát abban nem értünk egyet, hogy eddig volt egy jogi szabályozás, most pedig született helyette egy politikai megállapodás. Hogyan kerülhet egy politikai megállapodás a szabályozás helyére? A politikai megállapodás az azt rögzíti, hogy a 37 és keretből mennyi jusson a fővárosra. Mi alapján? Hát figyelembe veszi a fővárosi színházaknak a, a forrás igényét. Tehát amikor ez az egész javaslat elkészült, akkor nagyon sokat számoltak a Feketék a minisztériumba, megnézték az elmúlt évek tauit, figyelembe vették azt a javaslatomat, hogy az utolsó három év tau átlagát azt uh, alapul kell venni a kőszirázi struktúra finanszírozásában. hogyha Mert... figyelembe vette Fekete Péter, akkor mi nem lehetne téged is kérdezni erről, hiszen te ugyan nem álltál ott negyedikén, de neked is közöd van ahhoz a javaslathoz, amit te nap ismertettek. Tékszem kérdezem, és én válaszolok is. Jó, csak azt mondom neked, hogy egy szabályozás általában nem úgy szokott megtörténni, hogy a 13. és a, a 4. kerületre vonatkozik, hanem a szabályozás általában egységesen kezel egy bizonyos területet, és nem idősorrendben állítja a kerületeket a tekintetben, hogy most a 13. kerület szabályozása jön, aztán majd eljön az idő, amikor mind a 23. kerületre nézve lesz szabályozás. Erre nehéz lesz neked mit mondani, hogy ez egyébként hogyan történik? Igen, ebben látsz, hogy igazad van, de nem. De az a helyzet, hogy, hogy nem fogsz tudni. Nem fogsz tudni olyan szabályozást csinálni, mert egységes. Hát éppen ez de volt arra, a hogy a törvényeknek a hatája, az mindenkire tartozik, itt jött. De, nincs, de ilyen probléma nincsen. Tehát most ne akarunk ebben a problémát. Az az igazság, hogy a Taurendszerek éppen az volt a problémája, hogy, hogy tulajdonképpen ugyanazokat az elvárásokat fogalmazta meg egy Adánati Színház, egy kiemelt állami intélménnyel és egy teljesen független produkciós irodával, programszervező céggel, koncertszervező szemben a mostani elosztási rendszer az ehhez képest differenciálni fog. Csak és éppen a differenciált szabályozó rendszernek nem ismerjük a működési elvét. De majd mindent megismerünk. Most egy fontos, <coughs> először is, csak hogy történetileg nézzük, nyáron ugye felvetettük azt, hogy ki kell vezetned a óta aztán eljutottunk addig a kormány döntésük, hogy ez meg is született, akkor bement a parlamenteli az a módosítás, amely a társaság szóló törvényt ebbe az irányban módosította. Aztán megszületett a kormánynak az a döntése, mennyi legyen a, a 2019-es költségvetésből a forrás visszapoltást, és megjelent erről a kormányhatározat. Így, így jutottunk a 37 milliárd forintig. Aztán ennek a 37,5 nyár forintnak, Elkészült a minisztériumban a szakmai felosztási javaslata. Ezt a javaslatot teszik, áldolgozták, átnézték, és végül is Kászlád miniszterből az utolsó változtatot jóvá hagyta. Szerintem egy jó szakmai kompromisszum született. Utána ebből a kiderül az is, hogy ebből a 37,5 miárt forintból, 3,5 miárt forintot, forintot tudnak a, a fővárosi fenntartási színázat között felosztani. Én el tudom mondani azt is, hogy egyébként ebből a 37-es 2,7-ár felett fognak majd használni a vidéki, vagy felosztani a vidéki nemzeti és kiemelt kategóriai színházak között. Tehát, hogy, hogy valójában ezek, ezek már, ezek már uh, létező dolgok, de nyilvánvalóan, majd amikor a megfelelő kiírások, uh, adatlapok uh, szempontrendszer, a nyilvánosságra kerül, amikor a miniszternő látja jónak, akkor lehet erről további érdemben beszélni. Szerintem még egyszer mondom, Egyáltalán nem vagyunk megcsúszva, ahhoz képest, hogy a, a színázat nagy része az év második felében, meg az év végén gyűjtőszak a tauját, kifejezetten jól halad ezzel a munkával a minisztérium. Hogy kerül a, a, a tau egyébként, tehát a, a taut, az a tau, amit elosztanak, az hogyan születik ebben a rendszerben meg? A befizetés. Kinek fizetik ezt a vállalatok? Nincs innentől szóval, az a, ugye a következő a helyzet. Ez a 37 és fél milliárd, vagy mennyi ez, honnan lesz jövőre? Ez a költség, nem jövőre idén, ez a jön. Hát ugye azok a vállalatok, akik eddig felajánlottak a társadalmi adójuknak egy bizonyos részét, vagy akár az egészet. Azok mostantól kezdve felajánlhatják, vagy sem? A, színe, a színházak, illetve az előműszi szervezetek részére, azok? azok a jövőben Igen. ezt nem tudják megtenni, hanem befizetik az adójukat a költségvetésbe. És, átvesz, az, és a, Tehát a tau, mint olyan megszűnik, és lesz egy olyan elosztási rendszer? Nem, a tau nem meg, az, Megszűnt a tau, a, az a lehetőség, hogy a taut t színházak számára. A, a társaságjárás nem szűnik meg, az van. Csak nem... nem nem adhatod oda. És az első nem csak ez a változás, hanem az is, hogy a sportra fordítottó tovannak az összegét, azt maximalizálta a kormány, tehát magyarul nem tudsz. Nem, nem, nem fog automatikusan átmenni a kultúrára. Edd eddig ez, ez az adó, ez annak a függvénye volt, hogy az, az egyes cégek, vállalatok mennyit fizettek be. Ezt ennek alapján született meg a 37,5 milliárdos összeg. Mi alapján fog majd a kormány dönteni a jövőbeli tau mértékéről? Amikor nincs konkrét befizetés. Nincs ha, tau, rá... János, hát érte, érte, el... Értem, azt mondom, hogy nincs tau, de az az összeg, amit most elosztanak, az minek a függvényében alakul majd ezt követően? Nem, hát az beépülő, beépülő tétel a költségvetésbe. Hát azt lehet mondani, neked példát, mondjuk a, a eddig a, nem tudom én, a a Nemzeti, nemzeti uh, Színháznak volt az állami támogatása, mondjuk, uh, ha jól emlékszem, 800 millió forint, de mindegy. Szóval lényeg az, hogy volt valamekkal összeg az állami támogatása a költségvetésben. Ott szerepel a költségvetésben egy soron, Nemzeti Színház, ennyi 100 millió forint. Így van. Most lesz egy olyan sor a költségvetésben, előröm szervezetek támogatása a 37,5 millió forint pont. És ez, ez, ez a sor így bekerül a jövői költségvetési tervezéskül és a költségvetési törvénybe és ennek a fedezetét ugye a magyar állam adóbevételei uh, adják. Illetők volt tök mindegy, hogy ezek az adóbevételek ÁFA-ból, vagy másból jönnek. Teljesen egy a lényeg, hogy a költségvet is adóbevételének a terhére 37 és forintot biztosít a magyar állam az előadási szervezetek számára, az emberéről forrása, mindig tudomának. Én, én ezt tudom más, a fejezetében. Egyetlen egy dolgot szeretnék neked mondani a tévedés maximális kockázatával, hogy én nem kívánom neked azt, hogy egy más színű kormányzat legyen ahhoz, hogy a mi kettőnk beszélgetésében az a téma, amit most megbeszéltünk, alapvetően más megvilágítást nyerjen általad. Melyik téma? Amiről eddig beszéltünk, a TAU és annak átalakulásáról, megszűnése után. Tehát én kívánom neked, hogy egy ellenzéki elsimon, ne kezdjen el pontosan ugyanolyan dolgokat mondani és kérdezni tőlem egy ilyen esetben, mint amilyen elsimon most ezeket a kérdéseimet nem érti. Azt mondja rá, hogy alaptalanok tárgyi tudást nélkülöznek adott esetben, de, az a maga a de maga a struktúra, amit kérdezek, az érthetetlen, hiszen egyébként teljesen nyilvánvaló, hogy mi történik. Őszintén kívánom neked, hogy se a tauval, se mással kapcsolatban ne legyen olyan megvilágosodásod, ami kizárlag azzal lesz összefüggésben, hogy nem, hogy kétharmad lesz, de csak kétötöt. Nem de kívánom. Láthatod, oké, nem, nem a, a türelmetlen, türelmetlen, nem. Te minimálisan se vagy türelmetlen. Egy olyan logikád van, amely logika számomra ugrik, mint ahogy a ló nem mehet úgy, mint a, a szakpályán, vagy a sakkasztalom, mint ahogy te vezeted, de most a kétharmad következtében úgy sakkozunk, ahogy ezt a Szándékosan nem azt mondom, hogy ti akarjátok, mert amikor ezt nekem mondják, visszautasítom. De azt mondom, hogy van egy olyan kormányzati logika, amely kormányzati logikát nekem ma megmagyarázni sem sikerült, bár nagyon igyekeztem. Értem. Egy dologra szeretnélek kérni, Valamilyen a segítségedet akarom kérni, Ezt ilyenkor a legjobb, amikor valaki valakit ledorongol, majd azt mondja, hogy segítséget akar tőle kérni, de hát a mi kettőnk kapcsolatának próbálja az ilyen pudingszer, és eddig én nem panaszkodhattam. Úgyhogy akkor innentől kezdve mindaz, ami a magyar időket érdekelni jobban, mint az addig megemlékezésen elhangzottak, azt majd a hírek alatt megosztom veled. Ne le. köszönöm szépen. Egyszer, kétszer elindítom a híreket háromszor. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Február 18-án kezdődik a Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát tömörítő visegrádi négyek két napos csúcs találkozója Jeruzsálemben. Az Index írásában emlékeztet, hogy az EU mag egyre jobban elidegenedő izraeli vezetés igen jó kapcsolatot ápol a V4-ek több tagállami vezetőjével is. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tavaly előtt részt is vett a budapesti V4 csúcson, és ígéretet tett a meghívás viszonzására az esemény először lesz Európán kívül. A találkozók konkrétumait január 1 a brazil szélső jobboldali elnök Jair Bolsonaro beiktatásán találkozva beszélte meg Netanyahu és Orbán Viktor, aki fél éven belül már másodszor látogat a zsidó államba. Továbbra sem várható általános sebességkorlátozás a németországi autópályákon a szövetségi kormány szóvívője szerint. Mint kiderült, a kabinet nem tervezi általános, valamennyi autópályára kiterjedő sebességkorlátozás bevezetését. Mint a szóvivő mondta, természetesen a közlekedésben is csökkenteni kell az éghajlatváltozást erősítő gázok kibocsátását, de léteznek erre intelligensebb megoldások, mint a sebességkorlátozás. Az ügyelőzménye az, hogy a napokban kiszivárogtak részletek a közlekedés jövőjének kérdéseit a kormány felkérésére elemző független szakértői testület jelentésének egy előzetes tervezetéből, amely szerint a klímavédelem érdekében óránkénti 130 km-re kellene korlátozni, a megengedett sebességet az autópályákon. Halak százezrei pusztultak el egy Ausztrál folyó egy szakaszán, ez már a harmadik tömeges halpusztulás ugyanitt az elmúlt hetekben. A tömeges pusztulás okaz a száj és az algák elszaporodása a hőség miatt, a hivatalos álláspont szerint. A legutóbbi vész vasárnap éjjel kezdődött új dél nyugati részén a Darling folyó. Karácsony előtt, majd január elején ugyanit borították el a vízfelszínt a döglött halak ezrei. Az algavirágzást a szerint a forróság okozza, majd az éjjeli lehűlés miatt az algák elpusztulnak, a halakat pedig az oxigén hiányoli meg. Ez volt az iskolám. Bábul lett az összes cimbarám. Eladták magukat, vagy megszöktek. Nem várhatom meg, amik betörnek. Vadabb vagyok, mint bármelyik állat. Nem fordíthatok senkinek hátat. vicsorodnak rám az oroszlánok. Húsz éve üvöltök, ostorral járok. Így elfelejtem, hogy én is vélek. Micsoda hős, micsoda élet. Még hozzá nem érek. 0999, nem tudom, nem mondtam-e túl a 9 es 3-ot, és 063677161. Csimo Lászlót nem kell szeretni. Ez nem érzelmi kérdés. A vele való beszélgetés egyetlen egy szempontból fontos. Pontosabban mondva egy szempontból biztos, hogy fontos. Önök ezt a műsort alapvetően, amikor elkezdték hallgatni, bármennyire is szerinte hangzik, miattan kezdték el hallgatni. Amikor két ember beszélgetésében két különböző logikát vethetnek egybe permanensen. Ráadásul a mai beszélgetésből számomra, tehát én azt szerettem volna, ha kiviláglik, hogy én egy szabályrendszer keresek, amiben kigazodom, a másik fél pedig azt mondja, hogy ez a szabályrendszer ma úgy működik, ahogy működik, politikai megállapodás születik, majd lesz egyszer szabályozó rendszer is, de most éppen a politikai megállapodás szelleme hagyja át ezt a teret, és én azt kérdezem, most Stoeta, akkor önök egész egyszerűen kigazodhatnak, ha akarnak két ember ilyen beszélgetéséből. Azt nem mondom, hogy választhatják, hogy kinek a logikáját okolhatják követni, mert hiába választják az enyémet a jelegi hétköznap, az nem az én logikámat követi, és talán soha se követte, és ebből a szempontból El Simon László E tekintetben egy megkerülhetetlen figura. a Fekete Péterrel beszélgették, az nem lenne ugyanilyen, miközben Fekete Péterrel is szívesen beszélgethetnék, ha ő egyébként nem SMS-ekben beszélgetne velem, de Istenem. Nem az a kérdés, hogy Elsi van szimpatikus vagy sem ha néha nincs igazad. 06148 és 0636771161 Itt van Marton László és Hegedűs D. Géza. Itt van a politikai megállapodás, itt van az Adi beszéd, amit nem hozott le a magyar idők. És akkor Karácsony Gergélyt nem is említettem még, de szerintem mindannyian jobban járunk, ha őt kihagyom most ebből a sorból. Amíg Üzenem mindazoknak, akik a MeToo-kampány kapcsán gondolkodtak, hogy a MeToo valószínűleg amikor volt is Magyarországon, akkor halott volt. Most már legalább nem kell a szemét nézegetni, nyugodtan le lehet fogni. Nincs MeToo-kampány és nincs ok a MeToo-kampányra, illetve talán ok volna, de azon a földön, ahol mi élünk, momentán ez a virág nem tenyészik. De késen, Mikor reggel felkelsz halkan mész el Súlgas Mikor levet kőzöl. Mindig vigyázol rám, Ahogy őrzöl Szemet körül a ráncok Ha nevéltsz A forró sóhajok még szeret! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A, a, a, a meg nem jelent adi beszédről szívesen hallanék el tudja olvasni a Facebookon. Köszönöm. Elsőből Facebook. Köszönöm. szépen. kitéved a szívem, Bídereg az árkád alatt Lesi, mikor kell fel a nap Csak ha részeg, akkor szabad Hadári esző Két a foga hullik Vezeklése lassan múlik volt-e vagy a porton, nincs pardon, Azt már tudom, hogy a honpolának mi a véleményemben beszélgettem vele, de hogy az önök véleménye, micsoda? De nem baj, ha nem mondják el. Csak ne beszéljenek arról, hogy megkopott a fiala. Ne beszéljenek arról, hogy én egy Fidesz-Bérenc vagyok, mert a hallgatások ezzel nem magyarázható. Legalábbis a mai hallgatások biztos, hogy nem. Én azt tökéletesen megértem, hogy az önök komfortos létezéséhez mérsékelte járlok hozzá, illetve nagyon is hozzájárlok, tehát önök kinyitják otthon a tust, Kezükbe veszik a szappant, nem állnak a tus alá, nem használják a szappant, kijönnek a fürdőszobából, és azt mondják a feleségüknek, férjüknek, letusoltam. Hát végül is egy normális ember nem ellenőrzi. Víz, folyt! Még az is lehetséges, hogy egy kicsit bevizezik a törülközőt, hogy olyan benyomást kellett semmit, a tényleg megfürödtek volna. Én, aki belátok az önök furdőszobájába, tudom, hogy nem fürödtek meg, de önöknek ha elég, hogy a tisztaság az egy érzet, és nem pedig egy effektív létező valami, hát akkor hajra. nagyon érdekes állapotban van az önök énje. A rosszabbik énnyük e-mailek és Facebook formájában jelen van, a jobbik kényük meg hallgat. Mert ha legalább a jobbik énnyük megszólalni, és egyenkívül a, a, a, a másik énnyük pedig máskor szólalna meg, akkor legfeljebb azt mondanám, hogy dolgozzanak annak érdekében, hogy a két énnyük azért valamilyen békét tudjon kialakítani a másikkal. De úgy, hogy a rosszabbik énjüket az permanensen megmutatják, a jobbik énjüket pedig nem, azzal azért azt a hatást érik el nálam, mintha azt mondanák, hogy hát nézd fiala, örülj annak, hogy létezünk. Ami persze fontos. Higgyék el ebből a szempontból, az ATV-s műsoromnak a nézettsége sok szempontból visszaigazol. Az egy másik kérdés, hogy ez itt egy interaktív közeg, amelyben szívesen meghallgatom mások véleményét, adott esetben vitatkozom vele, de amennyiben ezt nem aztják meg velem, hát akkor legyen a fürdőszoba zuhany, túlsz, csak nem állnak alá. Hát ilyen sajátságos dolog, de önöknek jó, én nem tudok bemenni mindenkit, nem tudok a zuhany alá lökni. Hogy mosakodásnak nem ezt hívják, tisztálkodásnak. Van még egy negyed órák, mit kezdünk vele? Csak aztán arról ne írjanak, hogy én, vagy izé szöszenetezzenek, hogy én milyen korán hazaventem. Egy rádióműsort nem a rádió rádióműsorra. Nem a méret a lényeg. 061 489 0999 és 06 367 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Holnap se kísérleti, se utolsó adás nem lesz, mert más elfoglaltságon van, csütörtökön viszont találkozunk. A legegyszerűbb egyébként a Martó László Veszprémben című uh, népmeséhez könnyű hozzászólni. Aztán jön utána, Ami nem hozta le a Magyar Idők első László beszédét, aztán jön itt a kulturálista hogy az már egy nehezebb, nehezebb valami. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Én is ezt mondom. Sziaval úr, egy dolgot kérdeznék, én nem értek a politikához, de legyen szíves nekem válaszolni egy dologra. Annyit kérdeznék öntől, hogy ha a karácsony Gergely mondjuk megnyerni a polgármesteri választást, én csak kérdezek. Akkor egy olyan közegben, ahol az ő számára az ellenzék van hatalmon, ahogyan tud működni? Úgy, hogy ne kerüljön akadályokba. Nézze, sok múlik a közgyűlés összetételén, ha abból indulunk ki, amit ön mond, hogy ellenzéki lesz, ami nem muszáj, akkor sehogy. E, a... Tehát akkor tudja, hogy arra gondolok, hogy amilyen erőt ő képviselne a maga módján, és azok a, a hódmezővásárhelyi példából kiindulva, hiába ígérgető akármit, ha egyszer majd nem fogja tudni létrehozni. Hát én azt Tehát tudom hogy gondolom... mondani, hogyha Netán megnyeri, akkor az ki fog derülni, hogy ez pár, ezzel párhuzamosan hogyan alakul a fővárosi közgyűlés, ehhez most nem tudunk konkrétumokat. Tehát akkor ön szerint ez még nagyon képlékeny? De ezt ön is tudja, most egy olyan meccs eredményéről beszélünk, ami még el se kezdődött. A pusztán azért voltam, bátorkodtam beszélni Más. erről, mert nagyon sok barátom, ismerősöm azt kérdezi, hogy van egy egyáltalán értelme, ha egyszer is vakvágány az egész nézze, azt eldönteni, hogy mi vakvágány mielőtt még az ember egyébként nézni a sineket, az egy jellegzetesen magyar dolog. Én nem tudok ehhez hozzászólni. Tehát édesanyám főztjére azt mondani, hogy rossz, még mielőtt megfőzte volna, arra van igény. De egyszerűbb megkóstolni, és utána véleményt formálni. Egyébként ebben a mostani beszélgetésben benne volt a teljes magyar valóság. Hozzátéve ezt az fontos egzisztenciálista kérdés, mely szerint ha reggel van, miért kell felkelni? Válaszom, nem kell felkelni. Előbb-utóbb fel, fel kell kelni, mert egyébként az ember az ágyban végzi el azt a tevékenységét, amit máshol szokott, és az ember nem csak emiatt áll föl, de... Tehát az a mondatom, mely szerint egész életemben azt szerettem volna megtudni, hogy a szerelmi bánatoktól sújtott villamosvezetők mi kelnek reggel fölmennek a remészbe és vezetnek villamost. Azt egy olyan pillanatban tettem föl, amikor a szerelem szerelmi csalódástól sújtott villamosvezetők épp kezdtek nem felkelni reggel, nem bemenni a remészbe és nem vezetni villamosokat. Tehát azért van egy ilyen furcsa csúszása az idősikoknak. Még 11 percig fogunk hallgatni. Laci, te vágod a, a holnapi műsorot, hogy mi ez a szöveg, amit én hallok? Tessék? Igen. Á, jó, csináld. Igen. Ha-ho. ha, -ho. ha -ho. Hello. Hello. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Azt szeretném mondani, hogy feleslegesen izgul a lakosság, mert tudjuk is az szdsz Ezt a hölgyet, ezt nem tudom, valaki beizzította. De lassan megismerem a hangját. Tudniuk kell, hogy mindenki kaphat újabb és újabb esélyt, de ahhoz ennek a hölgynek valahogy el kéne veszteni a kezéből azt a brosúrát, amit valaki más ír. Hogy, hogy jött ide az SZDSZ, de Istenem. Tehát ahhoz a rengeteg hülyeséghez, amit mi egyébként így közéletileg gondolunk, és egyben beszélünk is róla, szerintem, ezt most már az én életkoromban többé-kevésbé merem mondani, rövid az élet, de van, aki még fiatalabb nálam, és azt gondolja, hogy elég hosszú hozzá. Hűzene minden, hogy nem, de hajra? Egyébként tényleg, ki nem szaharja le? Tehát értik. Volt, ami volt. Veszprém úgy döntött, hogy fölmenti, a városvezetés is így döntött. És akkor ez van. Mégülis büntető eljárás. Nem indult ellene. Azt megmondanák nekem, hogy egyébként ami önöknek fontos, azt mi alapján választják ki, mert ugye azokat a témák, amelyeket én ma találtam, az minimálisan se érintette meg azokat, akik betelefonáltak, vagy ha megérintette őket, akkor azt hangban nem tudták kifejezni. Mondja egy fontos dolgot, ami önök szerint fontos. Az egy másik kérdés, hogy én az árboczkosárból mindig azt gondoltam, hogy fontos dolgokat osztok meg, de lassan szembe kell néznem azzal, hogy önök meg más tartanak fontosnak. És örüljek, hogy egyáltalán fölmeltek az árboczkosárba. Akik ott voltak tennap a nagyon messzire jött emberen, azok most tökéletesen megértik azt, hogy én tegnap miről beszéltem nekik. Tökéletesen. Az a baj, hogy nem hetvenen hallgatják a rádióvisoromat. Vagy hetvenem. Mert azok tegnap magyarázatot kaptok. Azt írja XY, aki nő. Tisztelt fialajános a hallgatni akartam című Monodrában már 2016 óta műsorom van a házi színpadán. Tehát nem új bemutató, Veszprében sem lesz. Az csak hegeris és ott is játszani fogja, hogy miért, nem tudom. Ebben benne van az egész. Írja XY, aki hál' Istennek nő. Minden nőt. Sok szeretettel köszöntök, mert itt férfi túlsúly van. Hosszú időt el kellett töltenem a médiában ahhoz, hogy ezt a hallgatást ne érjen meg kínos csendként. Közben és ezek azokkal az emberekkel, akik a véleményeket ebben a formában osztják meg velem. Megnézem, mennyi az euró. Ja, van ez a pusztító című film, amit a nikol Kidmel játszik a főszerepőt. Hát figyeljenek emberek. Honpolával barom jó filmeket látunk a tévében, és egészen elképesztő filmeket látunk a moziban. Igen, hát egész jól áll az euró, de a dollár is mármint, hogy alacsonyan. Még négy perc hallgatás. Vegyik új be, hogy szól a zene, csak nagyon halkom. Jelének János vagyok, és az a nagy problémám, hogy mindig leszúr engem, amikor én reggelizek, hogy én nem telefonálok magának, pedig én nem tudok ilyenkor, mert reggelizek. Ez az egyik. A másik, amit szeretnék mondani, hogy, hogy az úr, aki telefonált, hogy karácsony Gergely, ez érdemes, most vagy nem érdemes, gondolja végig, hogy a fővárosi közgyűlés gyakorlatilag az utóbbi időben a kerületi polgármesterekből áll. Tehát a kerületekben is nyer az ellenzék, amire Bőven van esély. Jó, akkor a fővárosi közgyűjtés. E ebben igazából, de azt azért szeretném önnek elmondani, hogy Tarlós István a nagy csinadattal bejelentette, hogy a fővárosi fenntartású színházak a fővároson keresztül visszakapják azt a pénzt, amit a Tau törvény megváltoztatásával elvettek tőlük. Pont tegnap érte, írta a Facebookra Karácsony Gergely azt követően, hogy megszólalt a három ember, ez a három tenor, de ez most nem szép tőlem, fekete, Tarlós és Gúlyás. Miért kellett három embernek bejelenteni? Na mindegy. Ez azonban nem elég. A magánszínházokat független társulatokat is kompenzálni kell, hiszen ők ugyanúgy részesei a fővárosok kulturális életnek. Felszólítom Talós Istvánt, hogy a források elosztásánál gondoskodjon a független színháza kompenzálásáról és méghozzá azonnal. E, Tegnap nem tudom, hogy ott volt -e a nagyon messziről jött emberem, valószínűleg. Nem. Nem voltam, Igen, szeretném önnek elmondani, hogy... Ezen karácsonyi beírás után az emberben alapvetően felmerült az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is szavazzon a karácsonyira a tarlósal szemben, amikor karácsony Gergelyt maga a mechanizmus nem zavarja. Tehát amikor ezt a Facebook bejegyzést beírta, akkor azt tette, amit Vitrai Tamás szokott mondani, megírta azt, amire iszik a nép. De, magát, de azt értse meg, drága uram, hogy jelen pillanatban Tarlós István van egyedül úgy a pályán, mert egyébként karácsony Gergely egy mechanizmus helyett annak egy részletével foglalkozik. Ez persze a tévedés kockázatával mondom, és ezzel együtt számúra szimpatikusabb Karácsony Gergely, mint Tarlós István. Csak az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy szimpatikusabb. Gondolják el, amikor van egy politikai megállapodás, és az ahhoz kapcsolódó mechanizmus, és Karácsony Gergely nem azt mondja, hogy rossz az, ha politikai megállapodás születik, hanem erről nem szól semmit se, hanem azt mondja, hogy az alternatív színházakról is gondoskodni kell, amivel kvázi legitimálja azt, amit pár órával ezelőtt ez a három ember elmondott és lehetővé tett, és azzal kapcsolatban egy kritikus szava nincs. Mondhatja most nekem, hogy Jánoskám igazad van, akkor, amikor én ezt írtam, nem gondoltam át. De az a helyzet, hogy most ez itt van előttünk. Aki tegnap ott volt a nagyon messzire jött emberem, pontosan tudja ennek a levezetését. Nem fogok Karácsony Gergely ellen fordulni, de ugyanakkor nem tehetem azt meg hogy ha Karácsony Gergely dőreségeket ír, olyan fontos kérdésben, amiben nem lenne muszáj dőreséget írnia, akkor nem mondjam azt, hogy az dőresség. És most mondhatnék különböző hasonlatokat, de minek? Nem tudom, értenek -e. Karácsony Gergely kritikát mond Tarlós István, a Tarlós István által tegnap ismertetettek okán. És annak egy részlet kérdésében vitatkozik vele. De az a mechanizmus, ahogy ez született és ahogy ez ezentúl működni fog, azzal kapcsolatban egy árva mondata nincs. Nyakú István szó, után szabadon, ő ilyet nem mondott. Ilyen pici nyúansznyi különbség van tehát két jelölt között, és egyáltalán e tekintetben, és nem az, amit egyébként mi láttatni akarunk. Talós István rossz, karácsony Gergely jó. Na, emberek, ez mit szólnak? Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Nézze a szó... Ja. Ha azt mondom, hogy jó reggelt, akkor kezdve beszélni kell. Tehát ez, ez ilyen. Tehát odaállni a Piszavárhoz és elolvasni a háborús békét, azt lehet, de azt más között is lehet. Jó reggelt! Jó reggelt, Várj, neki um, Sajnálom, hogy nem talált, találtam, a előbb, de csak a végében hallgattam az elsőműen beszélgetésnek, és nem Tehát Um, és most a karácsonyhoz visszatére. Én még uh, országszintű költségvetést nem csináltam, de uh, államosztártási, de ilyen céges szintű ország, országos költségvetést, igen. És hát hogyha az emberek megvannak a bevételei, és megvannak, hogy azt mire szeretné költeni. Olyan nincs, hogy van egy tétel, amit az előző évben finanszíroztam valamiből, és azt a következő évi költségvetésben, ha csak nem akarom megszüntetni azt a tevékenységet, nem rakok bele egy sort, hogy azt mi a bánatból finanszírozom. Tehát ez nem ilyen egyedi megállapodásokon nyugvó valami izé-bizé, hanem ez egy költségvetési, tervezési tétel. Úgyhogy ennyiben szeretnék kapcsolni ez a karácsony megjegyzéshez, hogy ez egy oltári baromság, amit itt művelnek ezzel a tao nem tao dologgal, mert ha kivezetik, akkor azt a tevékenységet, amit ebből finanszíroztak, valahonnan finanszírozni kell. Nem ez fog ennyi. vitatkozni veled. De ez a népet ezen a szinten, mint téged vagy engem, nem szavarja. Mit csináljak? Beszéljem rá a népet, hogy szavarja őket jobban valamit. Hát, ha nem szavarja őket, akkor. Mondta azóta tegnapi beszélgetés rezüme. figyelnek el akarja, ne nem fogok írni tízé mondani. akar -e még bárki bármit mondani? Jó reggelt! Jó, igen, még volt szavazás, szavazhatnánk esetleg elábbá. Miről akarsz szavazni? Miről akarsz szavazni? Régen volt szavazás, lesz majd egy májusban, meg lesz egy októberben. Azt szeretném önnek mondani, hogy a szavazás az nem pótolja a beszélgetést. Régen volt szavazás. Mit szavaztassak meg? Nem szeretném karácsony Gergelyben Talós István reinkarnációját látni. Hát ez baj... Nekem minimálisan sem kínos a hallgatás. Egy dolgot szeretnék önöknek mondani: hogy annak idején, amikor én létrehoztam ezt a formát, akkor ezt azért hoztam létre, mert közösen más dolgokra tudunk rájönni, mint egyedül. Én egyedül is elég okos tudok lenni, ezt tegnap kiderült 70 ember előtt, akik nem mentek haza, ott ültek több mint két órán keresztül. Ritkán kaptam olyan dicséretet a Filipovtól, mint tegnap, aki legalább háromszor mondta azt, hogy nincs mit hozzátenni, mert erről gondolt, azt is elmondtam, bár nagyon fáradt volt tegnap. De én nem az okosságomat szeretném viszont látni ebben a műsorban, hanem beszélgetni szeretnék önökkel. Ha ezek nehezek, hát akkor nehezek. Nem minden rózsadom, vannak hegyek, amelyeket nehezebb megmászni. Jó reggel. Jó reggel, kívánok. Kérem, ne zavarjon el a kérdésemmel, nagyon gyors leszek. Jó, mondjuk. Én a koromnál fogva már nagyon régóta fielemmel kísérem a műsorait, Ö, nincs módom soha meghallgatni. Hallgattam annak idején a messziről jött embert is, és emlékszem a, rá, is. nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam. Az a kérdésem, mert itt a kérdés lényege, hogy nincs mód arra, hogy a délelőtti műsoraiban egyszer, egy, mindig a soron lévőt bemutatná, hogy az ember figyelemmel kísérné most is, mert nincs mód ezt meghallgatni. És nyilván, nyilván nagy érdeklődésre tartanak. Jó, most áll. arról beszélünk, hogy elsimó László nem volt bemutatva? Bocsánat, nem értettem, mit mondott. Én se értettem, amit ön mondott. Azt kérdezem, most mit hiányol? Az hogy, az, hogy a messzeről jött embert, ami, ami tegnap este bonyolódott. E ezt meg lehet hallgatni? Nem. Na, ezt kérdezem. Na, de azt mondjam, nincs rá infrastruktúra, tehát nincs ott egy ember, aki ezt fölvegye. Igen, igen. Értem. Ezen kívül megvágni is akarom. Azt értse meg, hogy ott vannak olyan összödi beszédek, amely összödi beszédek ebben a műsorban nincsenek, és amely összödi beszédek ott abban a reményben hangzanak el, hogy ezt senki nem rögzíti. Megértettem és válaszolt rá. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt lát! Te tudod, hogy ez a Pompeo miért jön ide? Nem. De hát, mondjuk elég régen járt már. Hát, oké, de hát, ez. ez annyian jártak itt régen. Amik Jó, hát a... nyilván van mit megbeszélni a magyar kormányzattal, szóval vannak itt konkrét ügyek is, meg, meg úgy általában. Meg úgy általában. Hm. Azért... Hát azért gondolom az amerikaiakat hát elsősorban, én nem ismerem Pompeo észjárását, de egy amerikai külügyminiszter, ha Magyarországra néz, akkor első helyen mindig a biztonságpolitika van, és itt ugye megkérdezik, hogy hogyan tetszenek viszonyulni Oroszország. Használ... Ez azért egy font A válaszom haszonelvűen. Hát igen, de képzeljük el, hogyha az Egyesült Államok haszonelvűen kezdene viszonyulni mondjuk a, hát a, a NATO kötelezettségéhez. Hát én ezt értem, de azért a Trump kormányzat alatt egy pár haszonelvű döntést megismerhettünk, tehát végül is Orbán Viktor és Trump ebből a szempontból egymásra találtak. Az egy másik kérdés, hogy egyelőre nem vagyunk olyan nagy hatalom, mint Trump országa, de maga a miniszterelnök lehet egy ugyanolyan súlyos, fajsúlyos egyéniség, mint a Donald Trump, csak rossz helyre született. Most gondold el, hogyha Donald Trump lenne Orbán Viktor, és fordítva. Mert... <gül> Egyszer csak arra ébrednének az amerikaiak, hogy Orbán Viktor a miniszterelnökük, mi meg arra ébrednénk, hogy Donald Trump a miniszterelnökünk. Hát el elnök, elnök van Amerikában rosszul fogva. Én tudom, hogy a, a személyiség szerepe, a történelem, Na, az jó, az így, hogy az komoly dolog, és. és de hát azért... Azért a történelemben elsősorban mégiscsak országok, társadalmak működnek, nem emberek. Hát ez vagy most nem egy másik egy történelmű. emberek. Van. És, és ez, a, ez az ország és ez a társadalom egy kicsit más, mint Amerika. És hát ezt nem győzöm hangsúlyozni, erről már többször beszéltünk, szóval Orbán Viktor a feje tetejére áll, és akkor is egy picin ország, picin miniszterelnöke. És ez semmi nem változna. Ez, ez, ez, a el... sajtó nyilva... Ország se vál. Hát, ugye, ha sajtót nézzük, akkor ő egy fontos személyiség, mert sokszor van a, a, a címlapon. Na de, <gül> hát ez, ez ezt ezt sorozatgyilkos is eléri. Szóval, tehát na, na, na, nem na, na, ez na egy... azért ez nem ugyanaz. Tehát azért most ne, ne jöjjünk azzal, hogy a sorozatgyilkosnak is használt, Tehát ebből a szempontból ember-ember, de most azért... Az nem, az én, azért én most csak azt akarom mondani, hogy a, a címlapon szereplés önmagában... Nem jelent politikai súly. Én Jó, én azt tudom hogy neked voltam. mondani, hogy a sorozatgyilkosnak a tevékenysége negatív, az, hogy egy miniszterelnök milyen sokszor szerepel az újságok címlapján, az azért az ő tevékenységének akkor is elismerése, ha egyébként maga az elismerés negatív tartalma. Nem lehet azért oda, arra a címlapra csak olyan könnyen oda kerülni. Tehát, hogyha mi, Magy mi Magyarország zavarjuk az Egyesült Államokat, ha ez igaz a Wall Street Journal felvetésében, akkor azért valamit mégiscsak elkövettünk annak érdekében, hogy a Pompeo idejön és megmutassa a videóbírót az Orbán Viktornak, hogy a videóbíró mit mutat, és legyen szíves ahhoz ezentúl jobban alkalmazkodni. Jó, hát most egyes spekulálunk, nem tudjuk, én de van a spekulációs rész, és van, a, van a, az erőviszony rész. Én szerintem én az erőviszonyokról beszéltem. Én arról beszéltem, hogy mit tehet, vagy mit nem tehet egy magyar miniszternök, milyen lehetőségei vannak. Jó, hát persze öngyilkosságot mindenki elkövetett, és magával ránthat nemzetet. És hát ugye nézzük meg a Brexit-et, az is egy, egy, egy társadalmilag értelmezhető, de politikailag értelmezhetetlen lépés. De hát. Hát minket embereket így. Jó, igen, minket embereket így alkotott meg az Isten. Hogy mi lesz ma? Hát a, a Brexit vita a brit parlamentben, ahol elkezdenek valami olyasmiről vitatkozni, amire nincs befolyásuk. Hát ez egy eléggé nevetséges dolog. Tehát most a, a képviselők mindenfajta javaslatokkal fognak előállni, hogy ők hogy képzelik el a világot. De hát ugye a másik oldal. Ha, Egyáltalán másik oldalnak lehet nevezni, az Európai Unió az, az, az már letette az azt arra, hogy mit akar, mi van, és abból nem fog csak azért elcávozni, vagy eltántorodni, mert néhány menj, képviselő másképp... Menjünk könnyebb területekre. Elárulod nekem azt, hogy Nikaraguában, vagy nem Nikaraguában, az a frászkúny... Hova? En, a venezuela venezuela egy... egy... mi a frászkúny hó van? Ne-ne-ne, menjünk vissza a szociálisba, nemes Fia Eftárs, szeressen? Ezt a Madurót, vagy ezt az önjelöltet? Hát én persze egyiket sem szeretem, de, de, em... de... Szeretnék valaki mellett állni, és szolidaritani, mint annak idején Vietnámmal. Kivel szolidarítok, nem Eftárs? Na most, a szolidaritásnak ugye több fokozata van. Odáig elmegyek, hogy azt mondom, hogy a Madurónak jó lenne, ha megbukna, és elmenne akar. Ez rendben van. Hát ez nem volt szép tőled. De hát van... Na, na jó, jó, de hát nagyon sok, nagyon sok diktátor, nagyon sok hogy mondjam, nem egészen tiszta, vagy nem egészen ferválasztásra, hatalomra jutott politikus grasszál a világban, és nem mindegyiket akarjuk megbuktatni aktívan. Tehát az egy dolog, hogy azt mondom, hogy te jó lenne a megbuknál, és a másik dolog, amikor azt mondom, hogy ha azonnal nem takarod el, és nem adod át a hatalmat valakinek, akit egyébként soha életemben nem láttam, nem ismertem, és valószínűleg az európai politikusok jelentős része azt se tudtam még egy hete, hogy a világon van, ez egy másik dolog, hogy ennyire belemászok ebbe. Tehát én nekem azzal semmi problémám nincs, hogyha a Venezuela tánszok... azért foglalkoztat bennünket, mert ott kurva sok az olaj? Hát nem minket foglalkoztat, szerintem Trumpot foglalkoztat. Így, az ez az Tehát, hogyha nem lenne egy gram olaj se, akkor ott halomra izélhetnék egymást. Hát nézz! mondok egy, egy, egy egészen kézenfekvő példát. ott van Nikaragua, amelyik ö, ö, épp úgy Idéző szocialistát szocialista, épp, épp úgy nem szocialista, de te hát, tételezünk fel, hogy magát baloldalinak nevező. Egy pont olyan diktátor, még sokkal több ember is hal meg, vagy vegyük Honduraszt, ahonnan ö, annyi, annyi, olyan szörnyű a helyzet, hogy ö, elindulnak a menekültek, és állítólag ő ellenükkel, a, a hondurasi menekültekkel szemben építik ezt a, hát a falat, falat amúgy, nem hát, ami, el, ami nem épül, igen. És senkinek ezt ágában őt be, beavatkozni, mert, mert hát nem is tudja, hogy a világon van Honduras, vagy vagy akkor végések ez a fránya olaj. Hát egyrészt az olaj, másrészt én szerintem ugye ilyenkor azért a, a, egyrészt a véletlen is, meg hát Venezuela egy nagy és fontos ország, és a Maduro tényleg hát elég komoly támadási felületeket nyújt, mint ahogy a Csebet de azért arra emlékeztetnék, hogy az ő elődjét, aki persze egy karizmatikus politikus volt, és most itt vagyunk a személyiségszerepkére. A történelemben próbálták már egyszer megbuktatni, és nem ment. E, és most is végül is, mint kiderül, az egész attól függ majd, hogy a venezuelai hadsereg hajlandó-e pucsot végrehajtani. Igen, ezt ha ennek hajlandó... néztem a CNN-en, hogy most mindenki ezt a tábornokot, vagy valami tábornokot néz, akit én nem ismerek, mert nem volt az osztálytársam. De a Putyin azt mondja, én tegnap beszéltem vele, hogy hát ez nem jó, hogy Amerika beavatkozik Venezuela életébe, mert ez, ez, ez Venezuelai belügy, most, most ne haragudjál. Mit mondjak neki ma, beszélek beszélek? Hogy ez így van, nincs így, most mit csináljuk? Mondja neki, hogy ez így van, de gondolkozzon el esetleg Ukrajnán, vagy a Krimen vagy vagy. Jó, de Búzián. azt mondja tőlem kérdezni, hogy mondd meg a nemesnek, hogy amikor Nikaraguáról beszélünk, akkor ő miért kezd Ukrajnáról beszélni? Nem. valójában azért av avatkozunk be Nicaraguában, mert valami Ukrajnában nem sikerült, akkor azért az egy nagyon furcsa működési elvre utal. Nem, venezuela van szó, okay. nem Nicaraguáról. Oké, okay, nem, tehát rögzödött nálam. Igen. Ha Nicaraguát mondok, eh, akkor venezuela gondolok közben. Venezuela egy fontos ország, Amerika hátsó udvara egyébként is az egész dél Amerika, ahol nagyon sokáig hát Amerikát megpróbálták kipaterolni befolyását visszatorítani. Most egy ellenkező irányban lenki az inga. Mi csináljak a hadsereggel, hogy mellénkáljon. Tehát mi, akik nem szeretik a madurot Tehát miért szereti a madulót, Még mindig a hadsereg? Hát valószínűleg, mert a korrupt rendszer része, illetve nem valószínűleg, nem tudjuk. A hadsereg tartja kezében a gazdaság jelentős részét, mégpedig azt a részét, amely még működik, tehát az olaj bányászatot, a, a, a csempészetet, a, a bizonyos termékek elosztását, so, már nagyon régen. kéne ígérni, a, a, vagy, vagy szabad elvonulás kéne ígérni a hadseregnek venezuel lábára. Hát azt kéne Jánat. mondani, hogy megtart, nem szabad ha megtartja. Azt kell mondani, hogy öreg, hát egyrészt szabad elvonulás, tehát nyilván bűnöket nem vizsgálunk, másrészt pedig másrészt pedig, hát Adjunk, adjunk neked ugyanazt, amit, amit a Maduro adott, hát egy, ha annyit nem is, de azért tőlünk. Jó, de az lehetséges, de akkor mindjárt ugyanolyan rendszer lesz, mint a Maduroval, tehát tök mindegy, hogy ki van, mert mindegyik korrupt. Hát azt most nem tudom, hogy korrupció szintet persze azt lehet változtatni. hogy a korrupciónak a definíció az egy fura dolog. Ismerünk olyan korrupciót, ami az úgy néz ki, hogy hozok egy törvényt, és innentől kezdve ez már nem korrupció. Hát igen, de... de most a Maduroval alapvetően mi a bajunk? Hát a Maduroval az a bajunk, hogy, ő, hogy egyrészt egy, egy olyan örökséget vett, át, egy úgynevezett szocialista vagy baloldali örökséget vett, tehát ami soha nem volt igazán, se szocialista, se baloldali. De főleg azért, mert, mert hát ő Amerika ellenes, az Egyesült Államok ellenes, hogy persze ez is egy ilyen fura dolog, mert azért az olaját jó részt oda is adja el, Amerikában is van egy állami... Ugrálok, mi is amerika ellenesek uh -huh. vagyunk, nem esávtás? Nem tudok elválaszolni. Ellenesek biztos nem vagyunk. De, de hogy állítólag nem azért vagyunk, vagyunk amerika ellenesek, mert egyszerre paktálunk a szovjetekkel, akik most már oroszok, meg a kínaiakkal, akik nem tajvaniak. Most akkor ez... Nem, nem vagyunk amerika ellenesek, mi a NATO tagjai vagyunk, nem a legmegbízhatóbb szövetségesnek. Látszunk pillanatban... És a, a Pompeo, akkor megváltoztatja, és utána nagyon jó szövetségesek leszünk? De erről nem tudok, és nem is akarok beszélni. Nem látok bele Pompeo jegyzet fizetébe. Az érdekeit azt nagyjából föl tudom mérni. Ő azt mondja, hogy itt van ez a nem túl nagy, és nem túl jelentős ország. Ne felejtsd azt, mondtad, hogy ő... én nem akarsz róla beszélni. Hát azért nem akarok róla beszélni, mert nem tudok. Tehát... Nem szívesen beszélek Jem, olyan, mire, akkor amit... Azt de kérdezem tőled, hogy miről tudsz beszélni? Te most jökeredöm, <gül> hogy nekem ha urológiai problémám van, akkor hozzád nem menjek, mert te nem vagy urológus, de milyen orvos vagy Gábor? Nem, nem, nem. É, akkor beszélünk pompeo csak azt nem tudom elmondani, hogy a Pompeo pontosan pont te most alapvetően melyik szervezet mutatnál meg mint külpolitikus a világnak. Miről beszélj? Beszélünk a Németekről, beszélünk. Nem, a ez jó, ez jó, ez a Venezuela jó, mert ez egy állatorvos illó. Ez egy állatorvosi ló, ahol mindenki cinkert lapokkal játszik, ahol nem a jó küzd a rossz ellen, emlék, a legritkább esetben van ez így, és ahol például ez a, ez a Maduroféle rendszer, amely tényleg borzalmas, amely totális csődbe vitte a, az országot, azért tudott ilyen sokáig fölmaradni most túl a mindenfajta manipulációs tehetségén és, és manipulációs bűnein, mert ez volt az a rendszer, a. a Chávez, az ő elődje, Chávez, amelyik azt mondta, hogy itt, ebben az országban igenis élnek szegények, igenis élnek olyanok, akik, akik lemaradtak, olyan, akik nem részesülnek ebből az orsz, orbitális nagy olajvagyomból. Venezuela van a világ legnagyobb olajkészlete. És, és, és, és, és elkezdtek mindenfajta ilyen, részint persze hát programokat, de részint valós programokat a szegények a, a, a favellák lakóinak a fölemelésére. Bocsánat, nem favellák vannak, az Brazíliában van. Igen. És, és a lényeg az, hogy, hogy egy olyan társadalmi igényt játszottak rá, ami létezik, ami valós, és amit, amit ez a az ellenzék, amely rettenetesen összetett, és rettenetesen sokféle színű, és, és nem nagyon lehet tudni, hogy konkrétan ki, hogy, hogy demokráciát akarunk, meg szabad választásokat akarunk, hogy aztán majd mi lesz. Aztán jobb lesz, hát ezt tudjuk mindent, ellenzék ezt mondja. Tehát, hogy, hogy ez, ez mit jelent, és nagyon sokan, tehát a társadalmi bázisa ennek a rendszerek nagyon sokáig erős volt. Valószínűleg ma már ez, ez nincs, mert az elképzelhetetlen, hogy egy ország, amelyik most már nem tudom hány éve gyakorlatilag nem működik, vagy, vagy hát olyan szinten működik, ami, ami elfogadhatatlan még az ő lakosai számára is, hogy, hogy ennek a nagy népszerűsége legyen sokáig. De volt neki, volt neki, és, és ez egy másik front, amit, amit néha elfelejtünk, és amikor arról beszélünk, hogy mi van Dél-Amerikában, akkor akkor mindig szem előtt kell tartani, hogy azért ott a társadalmi feszültségek, a társadalmi különbözőségek még annál is sokkal-sokkal nagyobbak, mint ami ez, mint Európában, hát nem mondom, hogy hozzászoktunk, de, de amelyek Európában egyre inkább így érezhetőek. Tehát az a, nem a szociális állam, az nem a, a jóléti társadalom, ami ott virul, miközben elképesztő vagyonon ülnek. De polgárháború az nincs kedvük. Hát a polgárháborúnak a definíciója kontinensenként változik. Meghirdetett polgárháború nélkül több tízezer halottja van számos latin-amerikai ország belső konfliktusainak, mondjuk így. Uh -huh. Európában ezt már rég véres polgárháborúnak neveznék, ott ez még úgy elmegy. Hát most a legutóbbi ö, tüntetésekben, tehát tényleg csak az utolsó napok tüntetésekben van, 30 körül ilyen, haltak meg. Azt árul el nekem, hogy ezt a huawei nőt vagy férfit, mert erre sem emlékszem. Lassan, ez egy fölgy. Ő vele mi van Vancouverben? Ezt kiadták? Beadták? Mi van vele? Hát nem adták ki. Eh, szerintem a kanadaiak elég, elég eh, helyzede vannak. Ha, ha kiadják, az a baj, ha nem adják ki, az a baj. Ugye valószínűleg ki kell adni, hát végülis az Egyesült Államok Szövetséget. elég Egyesült... húzódik. Hát igen, de közben erre ugye nem figyelnek Európába, közben Kínában kedvét jó néhány kanadai állampolgárt letartóztattak, mindenfajta vádakkal, Na, ebben nagyon kreatívak a kínai bíróságok és ügyészségek. És, és ezek, ha úgy tetszik, ilyen túlzként vannak, Tartva, és hát Kanadának azért a Trudeau miniszterelnöknek el kell számolnia azzal, hogyha majd ezt a hölgyet átadja amerikaiaknak, akkor mi lesz az ő kínai érdekeivel, és mi lesz az ő kína, az ő állampolgáraival Kínában? Kína hogy van nemesítás? ez amely mihez képest? Hát, <gül> tehát tehát <gül> euh, ugye szörnyű bajban van, mert csak 6 egész nem tudom, 3 növekszik, és hát ez, ez már a dráma. Na most, most a tájvániakkal mi a helyzet? Akkor, akkor menj, tehát most, a tájvániak most aggódjanak nemesheleftárs, hogy ne aggódjanak? Amikor ez a főember ott azt mondta, hogy Irgun Burgum, és akár még haderővel is. A, a tájvániak... Ne aggódjanak, azért ne aggódjanak, mert nem. A, a, a, a kínába, én ugye kínába voltam, és az, az úgy nem jó, ha onnan utazol, ha nem kínai vagy. Jó, hát van olyan, mert hogy az a... ember az izraeli vízumát azt nem pecsít. Igen, igen. Ö, de nem ez az érdekes. Ö, Tajvan és Kína ö, bármilyen furcsa, elképesztő mértékben összefonódott gazdaságilag. Tehát... Ö, amikor én ott voltam Kínában, ennek most már azért 10-valahány éve, akkor már valami 1 millió tajvani élt, vagy működött, vagy, vagy, vagy ideiglenesen ott tartózkodott Kínában, egyszerűen az üzlet miatt. A tajvani elektronika és a kínai elektronika az, az nagyon mértékben összefonódott. Ezek az iparágok. És az egész. Az egész olyan helyzet olyan, hogy egy kicsit hasonló a helyzet, mint Hongkonggal volt, vagy mint, mint Hongkonggal lett, amely, amely persze végül beleolvadt Kínába, de valami fajta külön állás még mindig megérez, vagy, vagy, vagy még mindig tart, bár hát ez, ez azért kezd egy kicsit fogyni. De a tajvaniak de de igazából. Hó, komban... Tessék? Igen. És mi hely? Hát nekem speciál nem tetszik, de, de hát egy egy fantasztikus hely volt. De hát ma már Kína annyi olyan mértékben Hongkongizálódott, tehát megnézel egy átlagos nép nélküli kínai várost, az nagyjából úgy néz már ki, mint Hongkong. Tehát Kína a kínai lakosságnak mekkora része a kínai városokban. Há, egyre nagyobb, egyre nagyobb. Értelem, um, egyre nagyobb, de ne, Nem tudok pontos számot adni rá, de, de, de egyébként ők sem fognak tudni pontos számot adni rá, mert, mert nem csak azért, mert Kína van, nehéz ilyen pontos számot adni, hát hihetetlen sok migránson, tehát az, hogy ott lakik, az nem jelenti azt, azt értem, hogy ott értem, de azt kérdezem tőle, hogy a városokban laknak -e többen, vagy pedig a városokon kívül. Én azt hiszem mostanában fordult meg, most szégyellem magam, mert ez az, ez az a szám, amit valaha tudtam, de elfelejtettem. De azt hiszem, hogy ma már, ma már a városi lakosok többen vannak. De, de most lehet, hogy, hogy tévedek. De egyébként mi az, hogy város? Erre csak azt mondom nekem mondani, amikor én Kínában dolgoztam, a, volt egy munkatársam, aki vele hogy beszélgettünk, hogy hova valós, és nagyon szégyenkezem ott, hogy hát én egy ilyen tipikus kisvárosból jöttem, és kérdeztem, és mégis hányan laknak ott, azt mondja, másfél millióan. Tehát ő, az, egy, az olyan, mint azt mondta volna, hogy én falusi gyerek vagyok. Tehát Kína kicsit más. Jó, próbálom fölfogni. És hogy van ehhez kép. Miért kérdés? Nem, nem, azért annyit, annyit hagyd mondjak Észak-Koreáról, mert ennyiben érdekes, hogy az is egy olyan állatorvosi ló, amelyik, amelyeknek már nem szabadna lenni, aztán még mindig van. Tehát Jó, hagyjuk az, ezt abba. Azt, az, azt... Egy, az egy érdekes dolog, hogy de egyet, egy, egy mondat, ami eszembe jut Észak-Koreáról. És ez, ha úgy tetszik, az amerikai politikának a, a, a totális kudarc. Észak-Korea, köszöni szépen, jól van, megtámadhatatlan, és, és tényező, és a Trump beszél vele, és nem szállják meg, és nincsenek ott amerikai katonák. Miért? mert van atomfegyvere és rakétája. Okay. Azért ez egy rossz, rossz jel, mert ha az iráni, én egy iráni vezető vagyok, akár mérsékelt, akár nem mérsékelt, azt mondom, hogy hát kérem szépen, Irakot megszállták, Szíriába látjuk mi van, Afganisztánban látjuk mi van, egyiknek sincs atomfegyvere. Akkor menjünk Spanyolországba ott vagy nem? Igen. Én meggyászoltam ezt a kisfiút nagy valószínűséggel, lehetett azt gondolni, hogy sajnos nem lesz már életben. Így van. Ugye múlt héten is beszéltünk erről, akkor azt mondtad, amit mondtál, tehát mennyire rázta meg a spanyol közvéleményt? Megrázta, de, de az, az a baj, hogy és, és ez, a, ez a médiának a, a nagy drámája, hogy amikor ö, mediatizálunk egy eseményt, akkor bármilyen furcsa, azzal együtt, hogy beviszük a köztudatba, hogy túlpörgetjük, kicsit le is járatjuk. Mert, mert tényleg az van, hogy van egy esemény napokig a címlapokon, ezt foglalkoztatja napokig a sajtot, aztán puf, vége jön egy új esemény, új címlap. Tudomásul vettem, maradjunk Spanyolországban, azt áruld el nekem, mi van Gibraltáról és a brexit tel Itt van egy, egy, egy hosszú távú dolog, tehát nyilvánvalóan Anglia vagy Nagy-Britannia nem fog lemondani Gibraltáról, nyilvánvalóan a spanyolok soha nem fogják azt mondani, hogy, hogy ők, ők lemondtak róla, bár nem fogják fölszabadítani, és a gibraltáriak legalábbis hosszú ideig, és még most is nem óhajtanak Spanyolországhoz tartani. Ezek a hosszú távú, ö, állandó tényezők. És akkor vannak a rövid távúak, amelyek összefügghetnek a brexit-e, vagy nem függnek össze, hogy ott rengeteg spanyol dolgozik. Igen. Na most, hogyha ezek ezeknek a hirtelen... Nem. Akkor mennyire? Ha ezek most hirtelen egy határral találkoznak szemben. Nem, vagy az... Gibraltárban. Én nagyon sok helyen nem voltam Spanyolországban, viszonylag öö, kevés időt töltöttem, itt. tehát volt egyszer két év, és most is vagyok pár hónapja, el fogok menni. Itt, nagyon jó. Egyébként délre, délre nem mentem, inkább éjszakra jártam, Astúriával, meg. meg hát most Katalóniával. Hát azért köze közelebb van hozzád az, mint ízé éjszak. Már hogy lenne Katalóniához? Hm? A Katalónia Északon van. Ide Gibraltár olyan 1000 kilométer körül lehet. Katalónia Északon van? Aha. Francia határon. A Pireneusok az Északi határa, igen. Hát Barcelona az ott van föl. De Barcelona nem délebben van, mint Bilbao? Hát valamivel délebre hát, van, úgy, mert, mert, mert, Katal mert, Katalon mert Katalonia nagy, de, de, de Kataloniának vannak olyan részei, amelyek nagyjából uh, egy. Nem csak hirtelen, azt hittem, hogy megfordult Spanyolország, de azért az egyre nem. Nem, nem még mindig ez viszonylag stabil, földrajzilag stabil. Jó, olyan messze szerintem, nem tudom, hogy Barcelonától Gibnőst, ezt meg nézni. Nézd, 600 kilométer Barcelonától csak Madrid, és az, van az, az, az pont a közepén van az ország. Hát, hogyha jaj. onnan le akart menni, akkor még 600 km vagy több. Jó, figyelj, megnézem. Mit írnak az újságok? Hát az újságok a klasszikus témákkal foglalkoznak, pártpolitika. Eh, 873 eh, km. Mi? Barcelona és Gibraltar. Igen? Igen. Ez meglep, mert mondom, 600, tehát, tehát csak 273 km eh, Madridból. Na mindegy. Hát figyelj, ez van. Jó. Tudomásul veszem. Köszönöm. Tehát részint párpolitikával foglalkoznak, részint itt van az örök katalán kérdés, részint pedig, ugye azért előbb-utóbb itt is, itt is szembe kell nézni azzal, hogy valószínűleg lassulni fog a gazdaság, hogy az a, az a bizonyos fellendülés, amely egyik, amely tartott, amely a legnagyobb problémájukat, a munkanélküliséget, némleg enyítette, az, az az megáll, tehát még mindig magasabb munkanélküliség, de, de hát ugye úgy nézett, hogy mindig egy kicsit jobb lesz. Na most nem biztos, hogy ez lesz. De milyen az idő? Ez egy nagy ország. Van, ahol nagyon hideg van, a hegyekben. De vagy. Itt most Itt most olyan 12 fok körül lehet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kicsit átugráltuk a világot, de Istenem néha ugrálni is kell. További munkások keredőt. Csokolom. Köszönöm is. Én elindítom a zárózenét. Ha telefonálnak, maradok. Ha nem telefonálnak, hazamegyek. Iszik vagy vezet, minden kell döntetni. 061 489 0999 Holnap nem lesz Kejfej Jancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem az utolsó, akkor csütörtök. 0614890999 és 0636771161. Telefonnal lehet rögzíteni, nem telefonnal lehet engem hazaengedni. Önököm múlik. Most még tehetnek a hallgatók rönoméjjáért. Behozni a lemaradást nem lehet, de javítani. Persze, miért akarnának bevágódni nálam. <sík> Mert csak sztrájkolnak. Szegény Audi bele fog ebbe pistolni. Szerintem rövidesen jön a Merkel is. Valaki jön. Észrevéthetjük mi magunkat a világgal, nem kell problémát csinálni ebből. Orbán Viktor mindannyiunkat fel a térképre. Hát emberek, akkor elköszönök. Szép az idő. Ha felmennek a János vagy a kékese, vagy Dobogókön, akkor baromisok havat is találnak. Itt a városban viszonylag kevés van belül. A hétvégén olvadás lesz, ha valakinek van ideje és kedve, megfelelő cipője, hajrá! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Kána vagyok. Nem fontos lehet, amit kérdezek, de oly, oly, ez. Hogy ugye ez a megromlott az szabad hozzá, az Isten áldja meg, igen. Jó. Olyan érzésem mint az egyik monológia kétszer lett volna a adásban, és nem, nem tudtam, most én hülyültem meg, vagy, vagy ez nem lesz. Nem, a Honkola is mondja, hogy a rádió időnként fogja magát, és megismétli, megismétli. megismétli. Ah, ja, ez de az meg adi tudja, majd adi évforduló nem lesz, akkor talán ez se lesz. Hát... Jó, mert benne vagyok a korban, és, és, és, és már mehettem volna orvoshoz. Is, de és milyen hosszú jó. volt az ismétlés? Körbelül... Tíz másodperc. Volt az ember aki... aki figyelj ez pontosan megmondom, miért volt. Ön elbóbiskolt, és én ezzel akartam az tudtára adni, hogy amíg engem hallgat, ne bóbiskoljon, mert én mindenkit figyelek. Igen, a Honpola mondta ezt. Befutnék egy telefon, akkor beszélgetek. Kálmán vagyok. Még 36. Aztán fölállok se Kálmán, se juli nem fog tudni telefonálni. Se Zsuzsa. Az egy teljesen pimp dolog rádióműsort csinálni. Az, hogy az ember időnként bizonyos mondandóját megismétli így az éterben, az, az, az egy ethos. Csinálják utána. Jó reggelt! Jó reggelt! Fiala úr, úgy elhallgattam volna még ezt a Nemes Gáborral történt beszélgetést még, vagy 10-15 percig, vagy 20 percig. Nagyon jó volt. Szeretem át, ezeket. Át fogadni. Bárki más, óhaj, sohaj, panasz. Mit szeretnének? Legyen több május és kevesebb január. Kijöjjön még a Pompeon kívül. Szőlő kenyer. Semmi? Hát akkor itt van már a Kánaán. Szeretnének több Martó Lászlót, kevesebb hegedűsdégézet. Vagy fordítva. Jó reggelt! Jó reggelt! Ö, én már próbáltam többször telefonálni, de mindig. Ö, legelőször akkor, amikor mondta, hogy még négy percünk van. Igen. Csak utána... Hát ö, a négy percben nem fértem bele, mert bele kell. De most benne a... van, könyörgöm. Igen. Most merre vagyok? Hát nem, hát azt mondtam, ö... hogy benne van. Azt mondtam, hogy benne most. Ne arról beszéljünk, hogy mikor nem most volt benne. benne. Vagyok, most És benne most? vagyok. Hát most befejeztem a gyerek hajszállítását. Ez tökéletes. Is... Nagyon jó. Beszél, akkor legközelebb azt is beszéljük meg, amit a gyerek pisült, ezt azt, tehát akkor ezt még erről legyen szíves beszámolni. Tehát végül is van annak előnye, az ember nem fér bele a négy percben. Tehát szeretném önöknek elmondani, hogy a MeToo kampány abban a kérdésben testesüljön meg, és maradjon meg, hogy mi volt erről a véleménye a városban élőknek, így a kultúra.hu-n. Erre azt tudom önöknek mondani, hogy Hát nézzék, ez egy fontos dolog. Tehát beszélni egy színházigazgatóval, aki lehetővé tesz két Marton rendezés után, megkérdező, hogy mi arról a véleménye a városban élőknek, ez egy releváns, kihagyhatatlan kérdés. Én csak gratulálni tudok hozzá. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ez a kultúra.hu is része ennek az alapítványnak, de szerintem a civil rádiót is bele kéne ebbe vinni. Egyrészt a civil rádió, akkor talán kapna valamennyi pénzt, és akkor mindenki boldog lenne. E, másrésztről meg nem kell ez a sok hanggávtársak. Tehát nem. Egy a parancs, egy a végrehajtás. Ezt megtanultuk a seregnél. Nem kell ebből kitérni. Ez csak gondokat kukoz. A gyerekbe fejezte a reggelit. Ay, ay, nem kell. 9 óra 11 van, 12-kor el fogok menni, mert az pont 12, ha valaki telefonál maradok, de ahhoz hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mivel fog még előjönni. 56 másodpercünk van. Nagyon drukkolok, hogy valaki telefonáljon, meg nagyon drukkolok, hogy valaki olyan telefonáljon, aki tudja is, hogy miért telefonál. Az alkotó tavalyi támadások után Veszfélben dolgozhat először egykori mester. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek? 14. Csalódott leszek nagyon. Valami kis nyúansz. Valami első precedens igazán lehetne. Egy új novum. Hát jó. Ahogy ezt annak idején mondta voloncsos seregben, ha nem, hát nem, ő már időnkívül van, de ezzel együtt tegyünk egy bátortalan kísérletet. Hát ez elég bátortalanra sikeredett. Jó reggelt! Szerintem, jó reggelt kívánok! Szentről Fórián vagyok! Jó reggelt! Kérdésem a következő. Kedves János voltál-e olyan lányal, nővel, aki végül is csak eljátszott, ezt az egész zuhanyzást dolgot. Nem, ha valaki azt mondta, hogy bemfürdik, fürdik, én nem mindig mentem be, de a feltételezésem szerint nem fordult elő soha. Nem, de az ember úgy érzi, vagy hogy mondjam, de azt lehet észrevenni, vagy, vagy, vagy rá lehet erre jönni, hogy csak uh -huh. megjátsas. Most az a helyzet, hogy ez egy, az egy ilyen példázat volt. Most aki a példázatokat komolyan veszi, az jobb, hogyha 9 óra 14-kor, akkor telefonálom, amikor én már nem vagyok itt. Laci, te jössz. Civér rádió, itt vagyunk.